Farmisarja. Podcasteista väsynein. Joni Pakarinen. Turo Teittinen. Jere Korkalainen. Oliko niitä vielä muita? Farmisarja. Kahden viikon välein. Tai sitten kun huvittaa. Kaksi viikkoa on taas kulunut ja farmisarja on täällä. Miten kauan muuten oikeasti on kulunut? Kattelinko mä tossa, että oliko se kaksi puoli vuotta. <tos> no mutta se 102 viikkoa <tos> on <se tos> vähän joo. enemmän. 120 viikkoa on suurin piirtein. Niin. Mun takia no. mieli kattoo se, että kuinka monta päivää sinä aikana, kun me ei olla tehty farmisarjaa, niin me ollaan kuitenkin päivittäin keskusteltu. Niin. Ei ja ole siis montaa ne... päivää välissä, että ei olisi jossain Ni jutuissa oltu. Niin ja siis kuitenkin vaikka kaksi puoli vuotta on mennyt, niin mikään ei ole sinällään muuttunut. Että... Mitä veikkaatte, että jos nyt vuotaisi ne kaikki keskustelut, mitä on käyty, käyty niin tuota, olisiko meillä ruuneja kellään? Ei. Turo. Oliko sulla se? Niin. Turolla on ainut, jollain on virka meistä. Muuthan niin ollaan... se on kyllä totta. Se on, se on totta. Niin Turo on oikeasti ainut, haluaa. kella menetettävää tässä sillä tavalla. No toisaalta ei, isoista... koska siis sitä virastahan ei pääse eroon. Niin toivokkaan ei pääse siitä virasta niin. Mutta ei mitään, mä oon keskustellut sun työnantajan kanssa, ite, tö, tö entisen vihreiden puoluejohtajan kanssa. Hän on myötämielinen tämän tyyppisille sekoilulla. Kyllä, näin on. Uskon ainakin. Tuota, no joka tapauksessa nyt, kun tätä tehdään, niin päivä on... Ö, mitä? Ihmettä. Tänään on 19. päivä ja tiistai... Ja vielä maaliskuuta, kaiken hyvän lisäksi. Liikan playoffit alkaa. Paikka, missä ollaan, niin äänistä tietysti kuuluu, että olemme jossain jäähallilla. Olemme hippoksella. Ja tästä on tullut silleen kiva paikka viime kevääsi, että täällä ei silleen tarvitse pelätä. Että täällä pelattaisiin ainakaan jääkiekko SM-liikaa, niin voi tehdä vaikka podcastia täältä. Itse asiassa samaisesta selostamosta, josta liikan pelit selostetaan katsomaan. Kyllä niin täällä on mun mielestä Hippoksella ollut aina se paha tapa, että lähdetään kesken peli, ettei jää ruuhkiin, niin nyt ei ole ruuhkia kyllä hirveästi viime aikoina näkyy. Siihen se muuten perustu. Lähdetään kesken kauen koko sarjasta. Että. Niin, <laughs> se, näin se voi olla. Tuossa se on kyllä se Kyllä sitä mä oon miettinyt pitkän aikaa, ja se on varmaan, joulukuussa näytti siltä, että nyt ei päästä ilman ruuhkia tästä tilanteesta, niin se, se, se, voi, ja... se voi olla totta, ja varsinkin kun me on todistettu myös tällä kaudella esimerkiksi se, että kyllä yksi ensimmäisten lähtiöiden joukossa olevaa ollut Hypin toimitusjohtaja Risto Korpela. Niin. Niin. Niin. <hah> siinä, <hah> siinä pieni haaste, että hän on palhannut vielä tämän <hah> <hah> niin, kyllä. <hah> Mutta tota... Mutta tota, aina pitää lähteä, että pääsee takaisin, takaisin palaamaan tolpille. Tota, liikan pudotuspelit, ne nyt on alkanut jo ensimmäisellä kierroksella, mutta ne oikeat pudotuspelit. Oliko niissä nyt, käymäänpä nyt nopeasti se alta pois itse asiassa, se, että minkälaiset säälit. En tiedä, katoitteko pelejä. Itse en kattonut muuta kuin maalikoosteet ja, ja, ja lehdistötilaisuudet. Ja siksipä pystynkin vetämään syvän analyysin niistä, mutta, mutta minkälainen fiilis niistä jäi? No kyllähän se merkittävin tarina varmaan liittyisi Sporttikalpoon, että jatkuu, koska tuo Ristoduffan valmennusuraa vielä eteenpäin. Ja eihän se sitten jatkunut, että kalpalopulta ehkä voitaisiin sanoa jopa aika vakuuttavalla tavalla meni niin, jatkoa siitä sarjasta. Hämmentävän tylyolon. Tai semmoiset viestit ainakin asiasta on ollut. Että... Joo, katoin sitä sunnuntain peliä Vaasasta, niin sitä, sitä seurasinkin vähän. ja Kyllä se sitä oli. Se mikä mulle jäi siitä mieleen on se, että Onko nyt onnistuttu istuttamaan tähän suomalaiseen jähkikkokulttuuriin nämä sääliplayerit, koska myös yleisö oli ihan hyvin paikalla. Tuntuu, että myös Raumalla niin näytti olevan ihan hyvin eilen, eilen katsojia. Että, kun se on oikeastaan ollut vähän semmoinen niin sääntö kuin poikkeus, että siellä on sitä paria tuhatta katsojaa per peli. Niin, nyt oli Kuopiossa yli neljä niin, tuhatta. Muistan, mä en ihan katsonut niitä Yli viisi oli, oli Vaasassa, koska joo. sinne mahtuisi 500 Ja tunnelma taas. oli Vaasassa aivan joo. erinomainen, että kyllä se oli, se oli hienoa seurattavaa. Se näytti ihan oikeasti purotuspeleille. Tuota, onko Va siis Vaasan sportista mun mielestä vähän kyseenalaistettu sitä, että mikä se rooli tuolla liikassa on, niin, niin onko se nyt sitten ansainnut paikkansa? En nyt sano tuon kautta, mutta jotenkin tuntuu, että sitä väkeä nyt oli ainakin. Se. No joo, väkeä oli ja onhan se, se on tavallaan maantieteellisesti ehkä perusteltavissa se heidän läsnäoloa myös, että eteenpäin siellä mennään. Kyllähän tässä on monta muutakin joukkuetta, että jukureista varmaan puhutaan kohta lisää, niin nää Mestis nostetut, niin ihan, ihan ok mun mielestä esiintyvät paremmin kuin monet perinteiset liikaseurat. Niin sportissa ehkä nyt sitten on mielenkiintoista nähdä, että kun Risto Duffa sieltä pois lähtee, että mikä se tulevaisuus siellä tulee olemaan. tietysti, oliko se nyt vuosi sitten, kun Herkko Koskio sinne tuli uh, urheilutoimenjohtajaksi ja nyt ilmeisestikin Juusa Halu, seuraava päävalmentaja, että semmoista uh, nuorentumista ja uutta suuntaa siellä tällä hetkellä ollaan hakemus, hakemassa, mitä se sitten tarkoittaa, niin se varmaan aika näyttää. Niin ei ole siis julkaistu siis, että se ol nyt täytyy myöntää, että sporttia ihan eri. Itsekään en se ole se. siis aivan varma niin, tästä, näin, näin. mutta itsellä on sellainen fiilis, että sitä ei olisi julkaistu. Mä oon pitänyt ihan totuutena vain tätä asiaa. No totuushan se onkin, <laughs> niin. mutta sitä ei varmaan ole vielä. En mäkään ole varma, että onko sitä kerrottu. Mutta se, mikä on mun mielestä, ei sportissa... sitä ole, kun päätetään. Niin, just ole. Ole. niin. Se on totta. Sillä sportissa on kerrottu sen sijaan, sen sijaan se, että heidän niin tätä kuuluisaa kilpailuetua tuovaa strategiaa on se, että Ruotsista tuodaan ruotsalaisia pelaajia, jotka haluaa pelata muualla kuin shl niin tuodaan, ihan tietoisesti Vaasaa aika paljon, ja sehän näkyy tälläkin kauhella siinä määrässä, niin ihan mielenkiintoista sitäkin on nähdä, että miten se ilmasilta tai merimatka jatkossa taittuu. Mitäs mieltä me muuten ollaan siitä Ruotsin ilmasillasta? Minun, mie minun mielestä, minä sanon ensiksi mielipiteen, koska te olette kuitenkin väärässä, niin, niin tuota, minun mielestä se on hyvä juttu, koska, koska niillä ei ole sitä omaa junnu tuottamassa. Jos niillä olisi oma junnut puoli tuottamassa ja ne menettäisi jatkuvasti niitä pelaajia jonnekin muualle ja sitten ne ruotsalaiset pelaajat tuolla, tai nyt pu, ihan niin kuin puhuttaisiin vaanivasta uhkasta, mutta, siis, mutta, mutta jos ne tavallaan veisi nousevien pelaajien se olisi ongelma siinä kohtaa, mutta nyt kun sitä ei ole sitä ongelmaa, että omista tulisi, niin... No nyt, Sama tuolla kun, laivalla. Niin, nyt kun sanot, että me ollaan väärässä ja sä oot oikeassa, niin me ollaan samaa no. mieltä sun kanssa. No niin. Eli silloin kaikki ollaan väärässä. Mm. Kyllä tai... se on ihan, on, on se just näin. ihan hyvä juttu. Kyllä se liikalle tuo vähän omaa väriä ja siis hyviä pelaajia. Kyllähän suuri osa näistä heidän ruotsalaisista ainakin ne oli, oli myös hyviä pelaajia. Sen ansiosta sportti pelaasi playoffeissa. Ja, ja kyllä se ainakin itselle myöskin tuo ihan uudella mielenkiintoa aina sportin seuraamiseen. Että siellä on vähän semmoisia ehkä vieraampia pelaajia sinällään kuin sitten vaikka se, että siellä olisi 12 kappaletta hyökkäyksessä jotain tai Lari Heikkisiä kaikilla kunnioituksella Lari Heikkistä kohtaan, mutta kun tietää sportinkin taloudellista realiteet, niin ei varmasti ihan kaikista nimekkäimmistä pelaajista ole Ja, ja niin kuin että onko vieraampia vai ei, mä ainakin ajattelen just, että kumman pelaajan nimi kuulostaa jo tutummalle, niin onko se Simon Jalmarson vai Lari Heikkinen, niin ne. Simon Jalmarssoni on nähnyt MM-kisoissakin, että okei en nyt to ihan vertailukelpoiset nimet, mutta kuitenkin sinne on tullut myös ihan nimekkäitä näitä ruotsalaispelaajia. L Löökehän tunnistaa siitä, että jos ostaa sipulia, niin, niin ruotsiksi. Joo. Se, mu, mutta ää, se, mikä, mikä oma puolin, no, rauhaata, Joo, on on. To, to, ta, se, se, mikä oma ajatus siitä myöskin on, että ne ei ole niitä ruotsalaisia, ää, jotka sanotaan, on mun ikäisiä, eli 36-vuotiaita, jotka tavallaan on sen oman puolsa käynyt SHL läpi, vaan ehkä semmoisia, jotka oletan, että haluavat jossain vaiheessa tulla takaisin vielä SHL ja käyvät täältä. Hyväksyttäneen se kuitenkin, että se SHL on ehkä vähän laadukkaampi. On se, ja onhan nämä pelaajat ollut semmoisia, ketkä perinteisesti on muutenkin Suomen tai viime aikoina sieltä tulleet, että on tulleet vähän... Ehkä pienemmän roolin sillä SHLS ja sitten ovat tulleet hakemaan tästä isompaa roolia ja ovat sitä myös usein saaneet. Niin ehkä sitä niinku jotenkin te tarkoititte sillä vieraudella, että ei osaa niinku ennakoida ihan samalla tavalla sitä, että mikä se heidän roolinsa tulee olemaan. Kun miettii nytkin vaikka niitä, mikä määrä siellä ruotsalaisia oli, niin itsellä ainakin ihan ennen kautta oli hyvin vierasta, että kuka näistä tulee olemaan ykkösketjussa ja kuka kolmosketjussa. Juuri näin. Joo, kun ne nimet ei oikeasti sano. Mm. Mä muistan siis oikeasti tämä lyökeen liittyvä asia, niin muistan, että, että oikeasti kun Sipuli. Hmm. Että hankkikaa sille joku alan sponsori, tai kummi si si hmm. tällä sinä siinä on kuva, tota, Mä en muista, mikä Ilveksessään pelasi joskus se Felix-niminen kaveri. Hänellä oli sukunimen kohdalla se Ketsuppi-logo. Joo, joo, nyt kun sanot, niin kyllä. Se, <laughs> Chris Felix vai mikä hän se? Hei, oli. niin muuten oli Chris Felix, totta, joo. totta. Se mehän mehän jo niin kanssa sovittiin etukäteen, että me puhutaan vaan näistä vanhoista nimistä tässä. Ja nyt otit hyvin niin, no, niin. tämän esille. Mä otan seuraavaksi se Radek taupali. <lipäätä> niin, niin. Joo, ei se ihmeellisiä asioita Mutta hyvä Vaasa, hyvä kaikki muutkin mestiksestä tai mestikseuraaksi haukutut. Koska minun mielestä sekin, että kun KK ei päässyt pudotuspeleihin, niin se näkyy selkeästi, että se sattui heihin ja oli pettymys. Niin kertoo, että vaatimusta se on noussut. Joo, ja siellä ollaan pitempään tehty jo hyvää työtä, ja talous, taloustilanne näyttää ihan ok ja sillä lailla, että kyllä se on jotenkin kestävällä pohjalla myös, että tuossa kun äsken katsottiin, kun U20-jyppi ketkä ei tänään ole tuolla Turussa mukana, niin tässä harjoittelini siitä tällaisella löyhähköllä aasinsillalla, että KKhan voitti U20-SM-sarjan runkosarja, joka on kyllä aika kova suoritus, vaikka U20-sarjassa varmaan. No siitäkin voitaisiin jossain vaiheessa puhua, että siinä, minkä tässä sarja se on, mutta joka tapauksessa. Siinä oli sellainen pieni lataus, mitä luulet Irre, tuossa. Niin. että siitäkin voidaan joskus puhua, että minkälaista sarjasta. Joo, jään hengitystä pidättä ja odottaa niin. sitä, että keskustellaan U20-sarjasta. Älä pidätä, jos tässä kaksi ja puoli vuotta vierähtää ennen seuraavaa jaksoa, niin voi olla, että et on mukana siinä niin, jaksossa. Melkein parempi, että pidättääkin hengitystä, jos seuraukset on no se, että lentää johonkin. <laughs> Niin, tai sitten ei ainakaan tarvitse tulla puhumaan sitä uutaksikin niin, tässä sarjasta. Sekin niin on. Sitä ihan. No, ei meidän tarvii siitä kyllä puhua. Se, on totta. <laughs> se oli nopeasti käsitelty. Nopeasti yllättäen, ei ollutkaan tarvetta itse asiassa käsitellä sitä aihetta. No nyt joka tapauksessa tilanne on se, HPK äh, ja Saipa lienee turhaa tässä, tässä kohtaa. Niin, niin tuota, tilanne on se, että huomenna alkaa kolme puoliväli erää sarjaa. Tappara tps kun mennään runkosarjan voittoja edellä tätä asiaa eteenpäin, niin tuotta, TPS. No, Jere aloittaa. Ensimmäinen tunnon valheena se, että tappara TPS-sarjoja viime vuosina on nähty ihan, ihan tarpeeksi. Aivan totta. Ihan, yhtä, ihan yhtä lailla kuin siis olisi, asti. Se, ihan yhtä lailla, olisi se tappara lukko, niin tuntuu ihan joka vuosi kohtaa, että mistä se mielenkiinnon tälle ulkopuolisin silmin löytää, niin aika vaikea on itse keksiä. No voidaan palata tähän sedäät muistelee osioon, että kun ajatellaan tota 80-luvun loppua ja 90-luvun taitetta, niin kyllä siellä nää joukkueet aika lailla pyöri niissä finaaleissa. Että silleen tällähän on niinku historiaa. tällä. Siihen mä viittasin. <laughs> <laughs> <-ideat> on katsottu. <laughs> jo. äh, jos ette muista, niin ere on sitten syntynyt 95. Never forget. Never forget. Never forget. Mä oon kysynyt aiemminkin, mutta olitko se syntynyt jo silloin, kun maailman näistä Ei. Pitää harkita seuraavan jakson koko Jereille Niin, on 2011. Niin. Niin. ei, mutta ei sinäkään mitään vikaa. Minun Neverfucket on 2003 Suomi-Ruotsi puoliväliä ja sen takia mä varmaan niin Ihan. Aivan, Se, ja... Milloinkaan en muista, että olisin niin voimakkaita tunteita kokenut. Mutta Tappara TPS-sarja, Jere sanoit ihan paskaa, mitä tuona Turo No, tappara, tappara voitti kaikki runkosarjan keskinäiset ja pari viimeistä niistä jätti Tepsin nollille, niin eihän se anna semmoista kauhean niin kuin hekuumallista lähtökohtaa tähän. Ja Tepsi jotenkin näitä lähtökohtia, kun mietti tähän puolivälieriin, niin vaikuttaa sille, että, että he ehkä on... Niin kuin, Sellainen joukkue että seura, mikä on varmaan suhteellisen tyytyväinen siihen, että ovat mukana puolivälierissä, ei varmaan hirveä pettymys ole se, jos kaikki nyt totta kai haluaa sinne välieriin, mutta että ei, ei se nyt heidän kausi ihan pelkkä epäonnistuminen ole, jos, jos ja kun tässä vaiheessa se noutia tulee. Niin joskus kuulee sellaisen asetelman, että sillä aikaa säälä, että tulee haasta runkosarjan voittajan niin ei ole mitään muuta kuin voitettavaa, mutta kun ajatellaan niitä Tepsin resursseja, niin itse ehkä ihan sillä tavalla sitä tilannetta näkisi, että kyllä se varmaan... Ei se nyt urheilullisesti mikään valtava pettymys ole, mutta jos ajatellaan, minkä koko luokan seurasta kuitenkin puhutaan, niin olisi se puoliväliässä putoaminen varmaan turkolaisille jonkinlainen pettymys. No se, ja sitten se, että kyllähän niin se on jo lähtökohtaisesti älytön pettymys heille, että he ovat niin sen kuudensakin ulkopuolella. Jos ajatellaan tätä resurssipuolta, että kyllä ilman muuta heidän pitäisi taistella siellä, mutta tämä on, Tommi mietti se ensimmäinen kausi, niin jotenkin mä uskoisin, että, että tästä vähän niin ollaan valmiita painaa villasella tiettyjä asioita suhteessa vaikka mm. enskaute, Enskaudella sitten taas on suunnan oltava eri. Mulla on semmoinen ymmärrys, että Tommi Miettinen kun tuli siihen, niin se oli vähän aika nopea. nopealla aikajänteellä tapahtuva asioita, että ahokas pistettiin luiskaan ja, ja, ja Tommi Miettinen tuli siihen tilalle, niin jotenkin tuntuu, että se on aika vaikea nähdä, että mitkä ne niin kun, miettii sen vaikutuskyvyt oikeasti tän kauan esimerkiksi joukkueeseen nyt on ollut. Joskin on sanottava, että eikä se nyt siitä materiaalista ole jäänyt kiinni tällä kaudella. Niin semmoinen ehkä tyytymättömyys siihen käytettävissä olevaan materiaali on just tullut semmoinen asia, mikä Tommi Miettisen puheesta on huokunut, kun häntä itse on haastatellut. Ja esimerkiksi tuossa, tuossa kynnyksellä, kun siihen tuli muun muassa Max Lindrup pakistoon niin oli siitä, että Pihdo alkaa olla myös kiekollisia pelaajia siellä alakerrassa vähän enemmän. Niin semmoinen se, mikä tyydytti. Kyllä se varmasti näkyy siinä, että ei hirveätä käden jälkeen vielä ole siihen materiaaliin Nopeasti kun katsoin, niin Tommi Miettinen on tullut. Sopimus on julkaistu 31. päivä maaliskuuta, niin aika vähäiset ne vaikutusmahdollisuudet tosiaan siihen joukkueen kokoonpanoon on ollut siis käytännössä mitättömät. Se, se, se oli mun mielestä muutama päivä sen jälkeen, kun kalpa putosi mm, joo. silloin viime kaudella. Ja silloin muistan ensimmäisen huhun kuulleni päivää ennen, joo, kyllä. kun sitä asiaa kysyttiin, kysytti, että onko mahdollista. mahdollista näin. Ja siis tietysti en nyt muista ulkoa, että miten Tepsillä meni viime kausi. Muistatteko, miten TPS muuten meni? Hetkinen, oliko se ollut joku puoli... Ei, kun putosivat sääleissä Sille. niin, just näin. Joo, kyllä. Hyvä, että Jereen muistaa. Meillä ei muisti enää tällä huolella. Ei, tässä olisi tullut kiusalle. SPS 2023 sääleksi. Se on vähän niin kuin tuo runkosarjan viimeinen ottelu SIE Sportin välillä. Tällä kaudella jota se tietysti hienoa oli tuossa Tepsissä, Tommi Miettinenkin voitti urallaan ensimmäisen pudotuspelisarjan valmentajan. Eh, totta. Ei Kalpassa niitä voittanut kertaakaan. Ei niin. Päisin oikein miettimään, että oliko joka vu... ei niitä kyllä joka vuosi tullutkaan niitä pudotuspelisarjaa. Neljä vuotta oli Kalpassa ja kaksi vuotta oli ja kaksi erissä. Vuotta... Tai yhden vuoden oli mm. leijäritten ulkopuolella, yhtenä vuonna ei pelattu niin. Ja se oli semmoinen sarja, mitä muisteltiin se pelikanssarja aika. Niin ainakin minä muista. Niin, Siitä kyllä. Sattumista syystä aika pitkälle. Mutta tuota... Sen sanon Tepsistä vielä nopeasti, kun Jypin U20 pelaa nyt Tepsia vastaan noissa puolivälierissä, niin lista Tepsillä on kyllä mielenkiintoinen, kun katsoo niitä pelaajien sukunimiä, kun pelaa, että siellä on, ja on niin näiden kyseisten herrojen jälkikasvu niin liikajoukkueeseen on tulossa koivua ja... Niittymäkeä ja nummeliinia Pikka ja... Pikkaraista lak... ja uusikartanoja. Että, että sieltä on tulossa niinku mielenkiintoisen nimistä pelaajaa ja se vaan kuvastaa jotenkin sitä, että minkälainen se turku niinku toimintaympäristönä oh. on. Että siellä on sitä kyllä selkää huohottajaa aika paljon, että kyllä niinku kannattaa olla... Tommi mietti jossain vaiheessa sitä vähän niin sitä keskustelua, että annetaanko häneen koutsata vai ei ihan sillä omalla tavallaan. Ja se sama keskusteluhan on käyty joka ikisen valmentajan kohdalla. Aina. Että... että ja ei se, se tule muuttu. niin kauan kuin nämä samat nimet siellä opehroi, niin näin se tulee jatkumaankin. Ja se on haastavaa toimintaympäristö. mutta resurssit tosiaan on semmoista tulostakin pitäisi tulla. Silti on sitä mieltä, että niin ei jotenkin... Tämä on niin se fiilis varmaan se, että ihan ok, jos tässä nyt, jos vaikka yksi voitto saadaan, niin ihan niin, jees. Niin ja varmaan esille on nostettava myöskin se, että onko isojen resurssien joukkueen vielä, muistetaan tämä omistajien uhkailu siitä, että kohta tässä alkaa niin. omilla myöskin niin. toimeentulemaan, että onko nämä sieltä 8-10 missä Tur mihin Turussa myös saadaan lähivuosina tottua. Niin ja henkisesti mietin sitä tilaa myöskin, kun se otettiin julkisesti esille, että tämä, niin täytyy muuttua tämän kuvioon ja, ja, ja mennä ehkä niillä omilla. Omilla resursseilla enemmän, omilla pienemmillä resursseilla eteenpäin, niin, niin jotenkin tuntuu että ehkä henkisestikin... Niin... En minä tiedä. Mun mielestä se ehkä... Toi, jotenkin äkkiä ajattelisin, että se vapauttaisi sitä tämän kauden mm. play-off-suorittamista. Kyllä, näin voi olla. Joten... Kun ei odoteta tavallaan ulkopuolelta mitään, ja tämä kausi periaatteessa ei ihan hirveän kaukana ollut TPSltäkään, että olisi jäänyt runkosarjaa. Mm. Vaikka, olivatkin, ei ollut, ei. vaikka, vaikka tota, lopulta yhdeksänsiä olivatkin, niin, niin, niin, tuota, niin, niin siinäkin mielessä, kun se runkosarja päätyi sinne taisteluun siitä, että saanko tässä nyt pelata edes säälejä, niin jotenkin nyt vielä, kun nousivat voittoon niin yhden voiton takaa tota, lukkoon vastaan, niin mun mielestä tässä on niin kuin, niin kuin positiivinen nuotti on jäämässä minun Mieleen. Niin, Just kyllä. Tämän. Just näin. Sitten tässä on, niinku, on taas tavallaan vähän, että mistä näkökulmasta sitä asiaa katsoo. Toisaalta niinku on sitten sekin puoli tässä asiassa, että et, et, kun pelataan niinku pitkä runkosarja, niin kyllähän se osoittaa sen joukkueen tasoon, että mikä se joukkueen taso on. Ja sitten semmoinen joukkue, mikä lähtee pudotuspeleihin ilman ulkopuolisia odotuksia, niin ei se oikein koskaan ole sitten kuitenkaan ehkä semmoinen joukkue menestynyt sillä lailla, että on saattanut tulla niitä semmoisia vähän niin kuin että joku joukkue nousee sieltä sitten vaikka... Nyt aivan maksimissa sen finaali Blues silloin joskus aikana esimerkiksi meni hifkiä vastaan finaaleihin, oli aika kovaa tämmönen tukkimuotarina, jotenkin mä en ihan tepsissä usko siihen. No jos tosta siirrytään sitten siihen Tapparaan, niin oikeastaan voisi ehkä lähteä liikkeelle sitä kautta ja miten, näettekö, että onko Tapparalla jotain häviä, tai mitään, niin mikä se voitettava asia tässä sarjassa on? Koska niin, eikö kaikki odota, että se on 4-0-4-1 ehkä se sarja sinällään ja pitäisi olla ihan läpi homma. Mutta... Niin, ehkä se on just sitä enemmän hävittävää, mutta sitten mietin, että onko tämä uusi tappara, sikäli kun sellaisesta voidaan puhua, niin, niin onko tämä uusi tappara sit sellainen tappara, jolla ei ole välttämättä sellaista painolastia, mitä entiset vuodet on Itse taas tosi niin päin, että sitä ja just sen takia, että se vertailu käynyt koko ajan siihen tapolla aikaa. Minusta tuntuu, että me ke ollaan keskusteltu tästä asiasta muuten Marko Virtasen mentyä lukkoon Pekka virrajälille jäljille siinä niin kuin mestaruuden jälkeen. Me keskusteltiin tästä samasta asiasta Kyllä. ja musta tuntuu, että me keskustellaan ihan samalla, samoin päin tästä asiasta, asiasta vielä. Mutta jotenkin ymmärrän tuon, mutta mut silti, <laughs> silti mietin ehkä sitä sillä tavalla jotenkin, että jos menisin siihen, niin, niin Varsinkin Richard Cranbury, kuitenkin varmaan töitä on tulevaisuudessakin, vaikka tapparasta monoa saisi, niin, niin, niin enkä mä tiedä ajatteleeko se ei semmoista. mutta someho nyt kertovat jo, että Petri Kontiolla myrkyttää siellä Tapparan pukukappia ja taas savustaa Grönboria ulos. Dex ja... Kontiola on nyt ollut parina vuotena että mm. aika niinku kysealaisessa valossa näissä. Joo. Huhuissa siinä viime ainakin viime vuosille vireissyö niin. ja puronuspeliä. Niin. Niin, tietysti runkosarjan voiton jälkeen, nyt kyllähän se vanki. Varsinkin kun tutkisikin kauden joukkueeseen, joukkueeseen mukaan. Niin. Niin. No, Nämä on, on näitä juttuja aina, mitä vähän niin kuin liikkuu. Jotenkin, mä itse ehkä ajattelen sitä silleen, että Taporassa varmaan, niin kuin kun miettii, niin siinä on niin eri tekijöitä, ketkä varmaan tuntee eri lailla sitä painetta. Pelaajisto varmaan jollain tavalla, niin kuin, totta kai he pelaa niin mestaruudesta, se on ihan selvää, että sillä nimilistalla, mikä siinä on, niin pelata, ei pelata mistään muusta kuin mestaruudesta, ja siihen kuuluu se, että kierros, kierrokselta mennään myös eteenpäin, ja sitä peliä jollain tasolla myös kehitetään. Mutta sitten ehkä se, että missä se paine saattaa tuntua, niin on, on kyllä se valmennus. Mm. Että siellä kuitenkin, niinku tuo, tuotiin tavallaan, varmaan tapparaan sisältäkin, niin aika paljon painetta siihen semmoiseen uudistumiseen, ja alkukausihan oli niinku Muisten, muistan kun katsottiin vaikka täällä Jyväskylässä, kun he pelaasin niinku tosi hyvää, semmoista vauhdikasta viihdyttävää kiekkoa, mitä ei ole ennen niinku liikassa nähty, no sitten vaikeudet alko jossain vaiheessa, ja se hermo alkoi kiristyä, ja siellä tuli nää hymppitonnin sakot ja kaikkea muuta, että mulla on pikkusen semmonen epäilys siinä, että jos se jostain jää kiinni, niin se saattaa nyt tästä tästäkin. Ja se oli oikeastaan ihan mielenkiintoinen, just jos vaikka vertailukohdaksi tämä alkukauden peli Jyväskylässä, niin katteli vähän myöskin sitä viimeisintä tappara peliä, niin siinä tuli itse aika paljon mieleen jopa Tapolan vuosien tapparaa, että se oli vähän semmoista niin kuin, TPS jotenkin näennäisesti niin roikku mukana, mutta sitten jos loppupeleissä sitä peliä mm -hmm. ajatellaan, niin eipä se ole oikein mitään palaa. Se tota, ja se fiilis muuten jäi itse asiassa siitä Jyväskylänkin pelistä. No joo, tavallaan. J jyp-tappara peli, mikä... Mä muistan paljon se lopulta mutta, pääkkön, aseet, mutta se... Mutta aseet oli mun mielestä vähän erilaiset. Niin, se oli jotenkin niin. Niin kuin paljon tyljympi se loppukauhen mitä niin. niin se oli silloin Mut siinä alkukauden tapparassa, silloin oli loukkaantumisia jonkun Kyllä. verran, jolloin, jos muistan oikein, niin Otto Sompi oli ykkössentteri. Ja sen jälkeen niin oli vähän hämärää, että ketkä pelaa... Sitä centerin roolia esimerkiksi, se silti ne oli aivan älyttömän hyviä. Ja pakeistakin oli kemiläistä esimerkiksi pois silloin alkukaudesta, ja niin poispäin. Jotenkin tuntuu, että, että ne on keksinyt niin jakeko uudelleen, tai joku semmoinen fiilisiä mm -hmm, siitä alkusyksystä. alkusyksystä. Ja semmonen iloinen piristävä tappara, joka sanotaanko, että viimeisen kymmenen vuoteen ei ihan hirveän monta kertaa ole kuulunut. Ei. Yksi, yksi Tapparasta semmoinen, uskokaa tai älkää kun valmistauduin tähän, tähän meidän toimintaan, niin mm. kattelin noita tilastoja, niin Tapparan maalierohan oli sarjassa paras. Mutta sitten kun näitä maali-odottamia lasketaan, niin Tapparan maali-odottamien ero oli selvästi miinuksella. Joo, ja eikö se ollut joku tyyli 18 paras sarjassa tai jotain joo, tämmöistä? Näin. Mä itsekin näitä kattelin vähän. Niin. Huonompia oli ainoastaan, tai ketkä oli ylipäätään miinuksella, ne oli KK, Jyp, Hp, ja Saipa. Mm. Ja sitten Tappara. Et mistä se niinku kertoo sitten, Eli ainut... se kertoo sitä pelistä. Eli Tappara oli on? ainut siis joka ei jäänyt pudotuspeliin ulkopuolelle. Tuosta, tuosta porukasta he voitti Joo. mutta se, tavalla... se oli selvästi miinuksella. Nee. Ne kaikki tilasto sitten ehkä tavallaan justissa kuvastaa niitä narratiiveja, mitä paljon tällä kaudella on ollut. Että Tappara on ollut äärimmäisen tehokas niissä omissa paikoissa, Ja taas Kristi, Kristian Helianko on ollut äärimmäisen hyvä ja pelastanut heille monia voittoja. Kyllä. Ja siitä on puhuttu koko kauan mun mielestä. Onko Helianko itsekin siitä puhunut, että tämä on ollut erilainen kausi? Että on ollut hommia, hommia enemmän. Miten tuossa sarjassa käy? No, kyllä mäkin olen sitä mieltä, että Tappara sen 4-0 voittaa, en, en jotenkin usko yhteenkään. Yhteenkään vahinkoa, että ne saa sen 0-0 pelattua <köhö> jonnekin jatkoilleen ja Robert Rafkinin takapuolen niin, kautta. En, en jotenkin, kun mietit, että mitkä on ne ratkaisutekijät kuitenkin sitten pudotuspeleissä, niin kyllähän just äsken itsekin mainitsit sen Christian Helianko, niin kyllä Tapparan niin maalivahtipeli esimerkiksi, niin tälleen lähtökohtaisesti pitäisi olla kuitenkin aika paljon Tepsiä mm. edellä, niin mä uskon, että se riittää sitten siihen, että se kääntyy neljän 0 Tapparalle. Onko se se legendaarinen, että se pitää se ensimmäinen peli Tepsi voittaa, jos meinaa saada mitään? No se se varmaan on, ja toisaalta he on pelaanneet eile, että sitten se taas tuo niinku jonkinlaisen semmoisen, voisi ajatella, että se tuo niinku pienen edun, että siinä on Tapparan viikon ollut pelaamatta, ja... ja Tepsi on pelannut viimeksi eile, että on yhden päivän huilannut siinä välissä, niin kyllä tota... Kyllä se saattaa olla se ensimmäinen peli. Mä en usko tappara semmoiseen epäonnistumiseen. Siinä on pieni niin kuin sellainen, se on tähän, vähän tähän valmennushommaan, mihin viittasin, että jos nyt käy niin, että peli alkaa huonosti ja tepsi pääsisi vaikka johtoon, ja onko tapparaa niin takaa jo asemassa sitten kuitenkaan välttämättä parhaimmillaan. Et ehkä se, että he pääsevät johtoon ja sitten vaan lyö lisää nyt sitä kaasua, ja se menee semmoiseksi vähän niin epätapparaamaiseksi peliksi. kuitenkin niin tälleen vanha-ajan ajattelussa, niin se on se tapparan vähän niin mitä ne toivoo, mutta et, tepsille voitto pelin alkuun, niin kuin voitto ekasta pelistä, niin se voi olla, että se alkaa vähän sitä tapparan painetta lisää. Grönborin painetta lisää. Niin. Tepsia Tepsi on semmoinen joukko, sen vielä sanottava tähän, että on semmoinen joukkue, että siitähän voi olla ihan mitään vaan. Ne hävisivät Kuopiossa 9-1 sen yhden vieraspeliin. Jostain ei olisi kauhean kauan aikaa. Ei. Ja sitten Ilvestä vastaa aivan totaali runkosarjan runkosarja loppu, että se voi olla silläkin tavalla niin kuin käännyntä on 4-0-kelkkaa oikeastaan sitä kautta, että jos ne menee, Tappara menee 2-0-johtoon, niin sitten jotenkin tuntuu, että sitten katkee kyllä niska siitä tepsin kaudelta. Ja oma fiilis on jotenkin semmoinen, että jos se ailahtelu voi olla just tommoista sosikorkealta tosi alas, niin sitten se oma perustasokaan ei välttämättä tehdä kauhean mm. hyvää ja sitä jos nyt lähtee Tapparaan vertaamaan, niin mm. voi aika huoletta laittaa sitäkin vaikekuppia kallistu Tapparan puolelle. Onko mä kerrankin kaikki samaa mieltä? 4-0? Olla, olla. Hmm. Torstaina vasta alkaa Ilves Kalpa-ottelusarja ihan siitä syystä, että jos ette tiennyt, niin Tappara ja Ilves pelaa samassa kaupungissa koska ovat kotiedun omaa vie. Se menee mielenkiintoisesti. Jos katoin oikein otteluohjelman, niin Ilves Kalpa ei pelaa peräkkäisinä päivinä vasta kuin 6. ja 7 peliä. On muuten jännä, että se menee näin päin, että... että tota... Tämä Tapparan sarja alkaa aikaisemmin, koska kuitenkin Tepsillä on niin näistä vähemmän palautumisaikaa, vähemmän palautumisaikaa kuin Kalpalla. Et en tiedä, miten se on näin päin pyöräyttänyt. Mutta jos se olisi mennyt kahdessa pelissä poikki näin, niin sitten Tepsillä olisi ollut pidempään. Koska TPS pelasi toisen ottelun lauantain. La lauantaina kyllä, ja, näin ja on. Kalpasunnuntaina. Totta, se näin on. se tuota sillä tavalla miele, Mutta mitäs tästä sarjasta? Ilves, kelpaako mikään muu kuin mestaruus tänä niin. vuonna? Niin. Paineet on aika valtavat tällä hetkellä. Se, silloin kun Antti Pennasen valmentama joukkue ö, voitti, voitti Suomen mestaruuden, eli pelasi, eli valmensi silloin OPKssa, niin, niin silloinhan he lähtivät kuitenkin semmoisena altavastaajana siihen sarjaan. Hmm. Valehtelin muuten äsken tässä sarjassa. Jos tulee peräkkäiset ottelut, niin ne ovat itse asiassa viides ja kuudes peli. Muuten kaikki, kaikissa on niin välissä. Eli katkolle saatetaan mennä siis tässä sarjassa niin, että on päivävälissä mm, päivä aina. Niin, öö, mutta nyt sitten ennakkosuosikki toista kautta putkeen. Riittääkö ensin toista kautta putkeen? Niin tässä on, tässäkin on mun mielenkiintoisia näkökulmia Mä sitä Pekka Saravootti ihan hyvin kiinni tuolla yhdessä Maikkarin lähetyksessä Ilvekseen, että, että näyttää väistämättä sille että Ilves on menossa kohti mestaruutta. Ja näinhän se varmaan on. Siis nämä resurssit mitkä heillä on käytössä, ni niin ne on niin ylivertaiset siis nyt kun puhutaan Ilves ja Tappara molemmat Tampereen joukkueet, että kyllä he tulee niin varmasti Ilves jossain vaiheessa mestaruuden ottaa. Mutta että sanotaan, että seuraavan ehkä viiden vuoden sisään, niin miten he nyt niin lähestyy tätä tilannetta? Et nyt on erinomainen sauma, niin se voi niin näkyä semmosena puristuksena, just vähän niin kuin millä Jere aloitti, että riittääkö mikään muu kuin mestaruus. Niin sehän on vähän niin negatiivinen lähtökohta varsinkin näihin playoffien alkuun. Mm -hmm. Mutta sitten taas toisaalta se voi olla myös tuossa tuo semmosen tietynlaisen vapautumisen tää, että ymmärretään se, että tässä ollaan nyt aika hyvällä uralla. Pennanen verrattuna esimerkiksi Grönporiin, niin hänelle on selvää, että hän jatkaa Suomen a joukkueen päävalmentajana Ei ole sillä lailla, niin kuin ehkä toki, toki tuntee varmaan sen paineen Että hänkin haluaa olla se, kuka tuo Ilvekselle sen, sen mestaruuden Ja tavallaan hänen työtään Ilveksessä arvioidaan sen perusteella Että tuleeko sitä mestaruutta vai ei Mutta silti voi olla ehkä vähän niin vapautuneempi se lähtökohta Mutta kyllähän Ilveksen peli on näyttänyt sille Että se on ollut tavallaan aika passiivista koko kauden ajan Että ei siitä ole huokunut semmonen Vapautuminen ja sellainen, että se on näyttänyt enemmän sille vähän semmoiselle pakottamiselle. Sitten semmosia yksittäisiä niin kuin väläyksiä siellä on ollut, missä se on näyttänyt, että nyt se niin kuin lähtee liekki. Jos se saadaan se liekki sieltä niin kuin vapaaksi nyt tässä näin, niin sitten sit uskon, että Ilves on vahvoilla, mutta se, siinä on olemassa vaara. Mä näin sen niin, tappara Ilves-pelin, se edellisen keskinäisen. Siinä Ilves oli kyllä hyvä. Jotenkin tuntuu, että Ilveshän taisi vie keskinäiset tällä kaudella aika selvästikin just näin. Niin, niin. Tässä sarjassa mietin ainoastaan sitä, että jaksaako ne syttyä kalpaan tarpeeksi, tarpeeksi, kun taas sitten Ihan varmasti kalpa ainakin syttyy ilmestymästi. Niin itse jotenkin käännän näitä paineita sitä kautta, että kun joskus aina kuulee sitä, että pitää olla myös vaikeuksia, että nekin opettaa. Niin onko ilmeksillä ollut kauhean vaikeaa? Mitä nopeasti kattelin, niin oliko yksi kolme ottelun tappiaputkea ja pari kahden ottelun tappiaputki. Muuten se on ollut aikalailla semmoista voitosta voittoa, voittoa, rallattelua, niin sitten jos sinä nyt vaikka kalpaa jonkun alkuun voiton saakin, niin miten se tilanne käsitellään, niin se on ihan mielenkiintoista nähdä. Niin ja miten ne ottaa, joku johtava pelaaja olla palvennut Urootsin mm. kanssa teh Yhteistyö. Kerro, minkälainen pelaaja olla palvelu no, on tietysti. Nythän on aikuinen mies, että, että pörssivoittaja ja mm. ilmeisesti sopimus veitsiin taskussa ja näin, että Lapsi tulossa ja kaikkea muuta, että varmaan on niin kypsynyt sillä lailla kyllä niin ihmisenä, mutta mm -hmm. ehkä ne hänenkään... Se on vähän, että onko hän niin ollut sellainen pelaaja, että on, on siinä kovassa paikassa parhaimmillaan. On niitäkin nähty. Et kyllä mä jotenkin luotan siihen mm -hmm. häneen näissä playoffeissa myös. Sitten siellä on myös semmoisia pelaajia, kenellä on niin potentiaalia mm -hmm. olla tosi kova ratkaisija playoffeissa, että Emeli Suomi ja, ja Joni Ikonen esimerkiksi on niin sellaisia, että... että Uskon, että he voivat niin kuin, olla ihan niitä ratkaisu ukkeleita tässä näin, ja he on myös tietty, kun on Ilveksen omia omia niin varmaan niin kuin, jotenkin nauttivat siitä tilanteesta, että saavat Ilveksessä pelaata tuosta. Menen vähän asioiden edelle, mutta tavallaan jotenkin mielenkiintoista, näin, kun playerissa on vähän paljon näitä vastaan kenttäpelotuksia. Tietysti Palveen ketjuosta on Petri Kontiola ketju, että miten ne <laughs> sentterit iku, puol puolustusvastuista siinä suoriutuu. <laughs> niin. niin. Joo, ja siis joona on muuten tarkoitettu, enkä jo niin. Aivan totta, joo. Vanha, vanha höpläytys. Mutta tuossa on... Ilves, Ilves on kyllä, kun mäkin jotenkin niin kuin... Ennen kuin lähdin noita, yhtään noita tilastoja katselemaan, että semmoisia vähän niin mutuja, niin tuli semmoinen fiilis, että tässä haluaa niinku kaivaa sen kuopan että mihinkä Ilves kompastaa. Niin. Mutta sitten... Mutta Ilme... siinähän se jännitikin no, tässä si sarjassa. siinä se on, siinä se on. Ja kun ajattelee niinku koko tätä playoff juttuakin Ilveksenkin osalta, niin Ilves on sekä 10 että 20 viimeisen ottelu kuntopuntareissa ykkönen. Se on viimeksi hävinnyt 14. päivä helmikuuta IFK vastaan. Että kyllä niinku siellä on aika kovaa se semmonen kunto, mistä lähetään tänne, ja on niinku pistepörssin voittajaa, ja on tavallaan se semmonen se kaupungin jotenkin niinku Henki on siinä tosi vahvasti siinä takana, että mulla, mulla on yllättävän kovaa luotto tällä hetkellä Ilveksen. Tää on, voi olla vaara. Miten tota tämmöinen niin ajatus. Sami Nikku, tekikö hyvää Ilveksen mestaruushaluille? Mitä tuossa valmentajien haasteluja on niin isoimpana asiana on tuotu se, että saatiin leftinkätisyyden pakki, että se on iso vahvuus, niin jotenkin sille yhtään kätisyyksiä miettimättä, niin jos se on se isoin vahvistus, tähän hän joukkueeseen tuoni niin aika heikolla mennään. Eikö yleensä raittia haettu kuitenkin? Niin. Saatiin yksi, joka pitää alaketta niin niinku vasenta alla. Niin, Mut se on vähän, mä Ilvekselle yhden kysymysmerkin tuohon heitin, tämä oli hyvä tämmöinen vähän niinku se ei ole samiinikuu, mutta se on siis se, että pystyykö niinku paki tekemään minkä verran tehoja. Et siellä on aika paljon ollut niinku hyökkäjien vastuulla se pisteiden teko, että Glendinning siellä on ollut semmoinen, kun kanta näitä tehnyt, ja totta kai Sami, Sami teki, mutta se voi on olla, hyvä. että se saattaa, onko se uhkava ja mahdollisuus? Ja Glendinningistä pitää sanoa, että siinäkin aika olisi ollut laskusuhdannetta käynnissä, kyllä. että no niin se on ollut niin kuin, tosi pahasti se laskussa. Ja sitten Glendinning varmasti niin se mestaruuden kannalta tulee olla erittäin merkittävä pelaaja ihan jo molempiin suuntiin, että jos ajatellaan, että vaikka vertauksena viime vuonna Länkestä oli se ykköspakki, niin eihän kyllä sitä roolia pystynyt mitenkään kantamaan. Niin, ja sitten lopulta se lopputulos oli se, että... Oliko kompanosta ulkona niin. ja, mm, ja kyllä. Kyllä. Just näin. Se, se on kyllä... Ilveksellä jotenkin, kun sanoitte niitä, että vaikeuksia kun Että e e heillä ole sille ollut vaikeuksia, resursseja on ollut hankkia uutta pelaajaa mm. sisälle sitä mukaan. Hyvää joukkuehan se on. Niin, hyvä joukkue. Merkkejähän on nekin, että voitetaan huonolla pelillä. Niin ajatellaan, että vaikka täällä Jyväskylässä pelattua sitä viime peliä muutama viikko sitten, niin oli ihan se aika huono peli Ilvekseltä, mutta siinä tehtiin justiin se, mikä riitti ja se oli selvästi enemmän kuin mitä Jyppi pystyi lyömään vastaan, että kyllä siinä on mun mielestä, monta hyvää joukkueen merkki. No miten Odot... Kalpa? Niin sano. No, vielä. No, kalpa voi oikeastaan tästä jatkaakin. Jotenkin odotusarvollisesti odotan vähän samanlaista sarjaa ehkä kuin mikä tämä Kalpasportti oli, mutta nyt on vaan paljon paremmin puolustava joukkue Tuota kalpalla vastassa, mitä sport sitten oli. Että mm. Jotenkin ehkä ennakkoajatuksilta tämä on niinku sarja, jota kaikista vähiten näistä odotan, koska Ilves on niin selvä ennakkosuosikki tässä. Ja jotenkin niinku viihdearvolissakin just toi, että Ilves on pelannut aika passiivista lätkän. Niin jotenkin mielikuvaa, että se tulos oli joku 4-0-4-1, kaikki pelit menee niin, että kalpa pyörii kulmissa ja Ilves iskee ylivoimalla maalit. No on kohtuullisen monta sellaista peliä seurannut, missä on just, että kalpa on saattanut voittaa jopa laukaukset aika ylivoimaisesti ja niin poispäin, mutta Ilves on hakannut niin. siitä, että se E ja, ja nimenomaan niin, että kyllä se niinku on ollut hyvin näen näistä. Mutta se on kyllä oikeastaan viime vuosina ollut myös niin, että kalpa on nimenomaan pärjännyt näitä pelikanssin tyyppisiä, ilveksen tyyppisiä joukkueita vastaan. Mun mielestä ne on pelannut paremmin. Että nää... mitä mä nyt sanoisin, nämä HPK ja tämmöiset on ollut paljon vaikeampia jotenkin kalpalla. myös Vaasan Sport esimerkiksi nyt ennen tuota ottelusarjaa, niin on ihan jännä nähdä. Kiskisen varmaan viimeiset pelit liigakiekkoilijano. Ja, ja... Rissasella muuten on tilanne. sillä on jatkosopimus vielä. Ja niin minullakin olisi semmoinen. Se se mun mielestä Se sanottiin tuossa TV-lähetyksessä että on on, jat, on jatkamassa. Ja. Joo. joo, joo. Et se, siinä on niinku, ja, ja on tietysti kolme vuotta nuorempikin kuin Kiskine. Kiskine Kiskine nyt tietysti jo ollut Oliko 17 ottelua ja 5 mm -hmm. pistettä? 5 mm -hmm. pistettä. Mutta sitten taas sporttia vastaan tasoitusmaali, hyvin pieni, pieni asia, asia niin kuin jalalla haltuu ja kekko maali. <laughs> että iso prosentti olisi ampunut sitä Svobodalta päin irti sillä kiekolla. siinä kohti, eikä olisi tullut maalia. Semmoisen tyyppistä hän kalpaa niin tietyllä tavalla tarvitsisi. Mulla on tähän heittää semmoinen mielenkiintoinen pointti tähän sarjaan, tai mä en tiedä onko tämä mielestä mielenkiintoinen, mutta kumpi näistä on parempi kotijoukkuja ollut tällä kaksi? Kalpa. Niin, Kalpa on ollut liigassa kolmanneksi paras kotijoukkoja mm. ja Ilves on ollut vasta kymmenes. Mulla on niin se semmoinen tunne, Ilvesen että Kalpa oli pitkään jopa särittää. paras, mutta sitten ne Mut, siis mu muutaman heikommin. Olisiko ollut se viimeinen kohtaaminen runkosarjassa näille joukkueille Muista sitä mainitsi, että Kalpa on sarjan paras kotijoukko Joo. ja Ilves paras vierasjoukko. Joo. Joo. Joo, kyllä se on ihan mahdollisesti. Siis Tappara on keräänyt eniten kotona 64 ja kalpa on 60 pistettä ja mahtuu Pelsu vielä sitten siihen väliin. Mutta kyllä niinku... <lacht> aika paljon pisteitä, mutta jos mietit on, paljon kalpa alle 100 pistettä, pistettä oli niin, kyllä. Ja no. sitten koko, kokonaispistemäärä. Niin vieraassa on tavallaan pelattu aika huonostikin sitten on, on kyllä. Näin se Joo, on. Ja se oli Ilveksellä kanssa muistaakseni aika hävytä jossain vaiheessa se piste kun se otetaan 2,5 puolen luokkaa melkein niin per peli. Nein. Jossain vaiheessa en teke enää ihan mutta... Mm -hmm. Joo, vieraissa Ilves on 30 ottelu ottanut 72 pistettä. Mm -hmm. että se, on, se on kyllä. Että onko Ilveksellä vieras etu tähän, niin. tähän niinku sarjaan lähettäisi, että kannattaa mut häviä. Se, se, to... Mutta mut sehän just on kääntynyt päällä siis tää koko, koko toiminta. Eli Kalpalla on, eikö nyt, miten tämä menee? No kalpa pitää voittaa myös vieraissa mennäkseen jatkoon. Niin, mutta Ilves on... oli niin paskakotona. kotona. <laughs> <että> se... <laughs> ja, mutta Kalpakin on huono vieraissa. <laughs> niinku se on kyllä vaikeaa. Että... Tampereella kun pelataan, niin molemmat joukkueet on huonoja. jos kun pelataan Kuopiossa, niin molemmat hyviä. Mut tässä on hyviä. Niinku... Älkää mennä Nokia-areenalle katsomaan. Niin, tässä niinku Jyväskyläläisenä nyt kateellisena ajattelee sitä asetelmaa, mikä Kuopiossa nyt tällä hetkellä on. Et siellä oli, just niinku tuossa aluksi käytiin läpi, että et sääleissä jo oli yli 4000 katsojaa. Niin kyllähän, sinä voi rakentaa semmoinen vähän joo, niin kuin pieni hurmos. Joo, joo. nyt, nyt Kalpan sauma okei okay, on tää eka peli niin tässä, mutta Kalpale, mä sanon, että käy siinä ekassa pelissä miten tahansa niille tärkein peli on se toinen peli, mikä on kotona. Mm. se pitää joka tapauksessa voittaa. Jos ne onnistus voittaa Tampereella, niin pitää voittaa myös se toinen peli. Ja jos ne häviää ekaa, niin pitää voittaa silloinkin, että se toinen peli on joka tapauksessa mm. niinku Kalpan voitettava. Ja siltikin se tuntuu se, se, siltäkin, sama juttu niin kuin TPS:n kanssa, niin jotenkin tuntuu että sen päättyy positiivisen nuottiin se, Kuopi, se siis Kalpan kausi. Kyllä sen karjalaisen eka Joo, ja ei kukaan varmaan ole pettynyt, jos niinku, et ilvekselle hävittiin puoliväliin niin. ja kuitenkin kovalle joukkueelle. Kyllä. Ainut mihin asiaan ehkä ne voi olla pettyneitä, on se, että runkosarjan loppu, kun heillä oli sen Spenglerin kautta aika paljon niitä niin sanottuja varapatruunoita, eli pelejä vähemmän pelattuna kuin muilla, että jos olisivat ne hoitaneet sääl säällisesti ja jukurit ei ole saanut sitä jumalatonta suonenvetoa tai hyvää jossittelua, mutta siis niin oli, ma, oli kaikki mahdollisuudet olla kuuden joukossa si siinä vaiheessa, kyllä. taistella sitä kuuden, paikasta kuuden joukossa. Et ehkä siitä, mutta sitten taas toisaalta jos miettii odotuksiin ennen kautta, niin en odottanut kyllä, että kalpa on puoliväli erissä, näin sanoisin. Kalpasta pitää nostaa vielä yksi pelaaja esille, Matias Kantner, oliko näin, että kalenterin vuoden 24 tehokkaan Joo. pelaaja koko liikassa ja yksi pöydässä istunut kuvaili häntä laidoilla pörräjäksi, joka ei Joo. ole maalille ikinä, niin ihan mielenkiintoista. mut semmoinen se oli, mut se oli ennen, ka, siis kauden alussa, se, se oli täysin käsittämätöntä, että ei, ei, ei tuntui, että ei siitä niinku mitään, ja se oli itse asiassa sama päivä tällä hippoksella, kun se päätti sitten painaa onnapin pohjaa, ja olisiko ollut siitä pelistä tyyli alkanutkin se? Kyllä, aikalailla taisi olla. Oli, oli kato, se oli Spenglerin näin. jälkeen eka. Joo, ihan totta. Hyvä, kun muistutit. Hyvä, että saatiin siis Spengler-kappi tähän kalpaan, koska sehän on kuitenkin mestaruusviirinkin johtanut. Oon, tosi ei tällä kohdalla. <laughs> ei, ei ollut ihan lähelläkään. Hei, pakko kysyä on muuten se siis Tappara-Kaspatti, Kasper taivo. Tai onko eka Tappara-Kaspatti vai Oonno. jonkun ympäröskunta? No joo, joo. Mutta, joo. mutta tuota, minun mielestä on ollut ihan positiivinen ilmesty tällä kaudella. No kyllä, joo. Aina on vähän niin semmonen pelaaja, mitä nyt jotenkin, että itse ehkä ajattelin silloin kun siirtyy kalpaa, että, että on, on tietyllä tavalla niinku kalpan näköinenkin pelaaja, vaikka onkin niin tapparaa kasvatti, ja ei ole niin kuin se vanhan tapparan näköinen kasvatti ne. tai pelaaja, että siirtyy niin sieltä, ymmärsi hyvin miksi siirtyi sieltä pois. Nyt on mielenkiintoista tämmöistä nähdä, että mikä on se, en tiedä hänenkään sopimustilanteesta, mutta että mikä on niin se seuraavasta jälkeen jälkeistä. Mm -hmm. niin siinä on käsittääkseni ollut tämä legendaarinen tilanne, että vähän myös urheilullisella puolella ottanut itsensä niskasta kiinni ja se on sitten alkanut näkemään tuolla kaukalossa. Ja Kyllä. se on ihan positiivista. Että, mutta miten sarjassa käy? Mä veikkaan, Ilves vie 4-1. 4-1. No voi että... Mäkin olisin 4-1 sanonut, Saa mutta... Sä voit sanoa Puh... myös, että Kalpa vie 4-1. Niin. Tällä täl niin. täl niin. täl en, täl en pysty näyttäytymään neroon. Ainoa teppu hutteen päälle. <laughs> mä annan sen Kalpalle se toisen voitto. Kalpa ottaa nyt tästä kuitenkin kaksi voittoa. Ilmeisesti vähän joutuu puristelemaan. Ottako toisen Nokia? No melkein Siis Nokia-areenalla, melkein... ei siellä... <laughs> melkein se olisi pakko ottaa jo. <laughs> tai Nokialla, vanhalla 3-1-1-0-la Nokialla. Ot... Niin... No... No. <laughs> Matapeli liittyy niin. <lipäät> En osaa sanoa missä ottaa, mutta Kalpa voittaa kahdesti ja Ilves neljässä. Etkä osaa niitäkään nimetä, missä Ilves voittaa. En en osaa. No Kuopiossa ja Tampereella. Ei, tiedätkö no, sinä missä Kalpa pelaa? <lipäät> Ei Tampereen Kalevassa, on, on vaikka Kaleva. Kalevan on pallo onkin nimeltä. Täytyy kyllä siinäkin laddaa. <lipäät> Se oli rumasti sanottu. Joo. Tuo, tuota Eikö se sitten ollut Pelikans kolmantena tuossa sarjassa, ja Pelikanshan saa varmaan aika lailla toivomansa vastuksen. Minä väitän, että se on pelikanssin toivoma vastuussa IFK. Niin, näistä vaihtoehoista varmaan ehkä, ehkä näin voi olla, olla että sitä, sitä on haluttu, ja kyllähän siinä on niin kuin, tässä on kaikki tämä maantieteellinen nopea siirtymä kuitenkin Lahasta Helsinkiin ja muu, on niin kuin, sillä lailla vähän helppo rakentaa sitä semmoista tarinaa tähän, tähän tämän ympärille. Mm. Joo, ja siinä mielessä varmaan toivomaan toivoma vastus, että pääsi kyllä ainakin ihan hyvää hintaa noista lipuista repiimään. Niin, kyllä. juju, siis siis Kiinnostavuuden kautta lähinnä ajattelinkö kohta kerron, minkä takia todennäköisesti toivoivat kärppiä, mutta en tiedä, onko se edes mahdollista, mutta, mutta tuota, joka tapauksessa, niin se kiinnostavuus Varmasti tietysti se hallinnyt on niin pieni, että sillä nyt sinänsä mitään merkitystä, mutta varmasti sitä seurataan. Varmasti ei tarvi erikseen sytyyttää. Ja sitten taas toisaalta jotenkin ajattelen sen niin, että takuu varmasti se pelikansnippu ainakin syttyy tähän playoff-kevääseen, kun pääsevät pelaamaan IFK-ta vastaan. Joo, varmasti syttyy. Ja tuossa pelikanssa on ollut 2024 paras joukkue, että... Sekin pääs vähän mua yllättäen, Jotenkin kyllä mä olin valmistautunut tähän playoff jo aika pitkään sillä lailla, siinä vaiheessa, kun näytti että, tai että nämä joukkuet menevät sinne kuuen niin ajattelin sen niin, että peli jukurit tuosta lähtee niin nopeasti laulu. Mutta nyt kun tätä, mitä enemmän tähän asiaan on perehtynyt, niin eipä se olekaan ihan niin, niin yksinkertaista, että kyllä Pelsu on ollut yllättävän vahva ja Jotenkin kun tietää, minkälainen valmennus siellä on ja miten se on saatu viime vuodesta varmaan niin se tietty semmoinen boostikin siihen toimintaan taas, niin mä pidän niitä kyllä aika inhottavana vastustajana tuohon HIFKille. Niin. Mä jotenkin, mulla mul on semmoinen tunne, että jossain vaiheessa mulla oli semmoinen olo, että se IFK saattaa nyt tämä olisi niihin mahdollinen kevät, mutta sitten katoin sen sitä, sitä jälkimmäistä peliä siitä, kun ne pelas kärppiä vastaan kaksi kertaa. Mm. Joku semmoinen fiilis tuli niistä Leukomaarovin touhuista. Ja, tai sen viikonlopu niin touhuista tuli semmoinen olo, että ihan kuin olisi vuosi 1999 -ysi Jarkko Ruutu sekoilemassa siellä niin kuin, tiedätkö, uran jälkihöyryillä. Se ei kuulostu jo ja käynnissä. Siis tuota, oli. <laughs> Tuossa on saattaa tulla muutama vuosi siihen vähän kyllä hyvää mutta... minulla Minulle Jarkkoruudun ura loppui sikas. <tos> <tos> Täytyy myöntää, että, että tuota, peräkkäisiä sanoja oli jatkettua vähän liikaa, mutta, mutta siis Leo Komarvin osalta puhutaan jälkihöyröistä, öö, <tos> Ehkä ruudullakin oli jokereissa semmoista semmoista sekoilu, ehkä se 99 tietysti <tos> nyt jälkikäteen. Tunnustan, nostan käden virhe merkiksi, että ehkä Jarkko Ruudulla oli vielä siinä muutama hyvä vuosi sen jälkeen. Joo, saattoi olla näin, mutta kyllähän Komarovin tämä kortti ja profiili on vähän sen tyyppinen, että kyllä siinä vaara on niinku olemassa tietyllä tavalla, että se pitää pystyä pitämään se homma hanskassa, mutta kyllä mä nyt niinku häneen tietyllä tavalla ja sitten siihen ympäristöön myös niin luottaisin, että, et, mutta siinä on, on vähän niinku sellaista, Siinä on niinku uhkaa ja mahdollisuutta Hifkin kokoonpanossa. Että on, on niinku, otetaan Jori Lehterä vaikka tuohon samaa, samaan lauseeseen mukaan, että huippu pelaa ja pelaa hyvää runkosarjaa. On sanonut, että haluaa olla nostamassa kannua Helsingissä, mutta jotenkin se tyyli tavallaan, millä hän on esiintynyt aikaisempina vuosina, niin on joskus jättänyt vähän itselle semmoisen kysymysmerkin, että että ei vaan olisi pikkusen mahaa täynnä niin viime vuoden mestaruudesta ja mm. menestyksestä. Että onko sitten kuitenkaan niin ihan valmis lyömään aivan kaikkea, kun vaikka nyt just tätä pelikanssia miettii vastustaja, niin kyllä se tulee aika fyysistä. Mm. Niin että, että Kestääkö niin kuin, ja pystyykö vastaamaan sitten siihen ihan silleen, miten vaalitaan? Mulla ja... Jori, Jori Lehterestä ainakin se yksi peli, mikä täällä oli se IFK-esiintyminen, niin silloin taisi Lassilla pelata ensimmäistä peliä jypissä nuorten kisojen jälkeen. Ja osautan sormella, koska tämä on hyvä podcastia, niin tosta kun ne meni tuonne päätyyn. Joo, muistot, Vi -vi Vierekkään, kun se ajoi sen aivan liitteeksi Lassilan siinä. Ja se oli siis semmoinen olkapää olkavaa vasta että ei mikään selkään tai mitään tämmöistä. Just, nä, just näin, ja minun mielestä se kaikki, niin kuin, kaikesta siitä tuli semmoinen olo, että se oli suunniteltu jo ennen peliä, että yksi sellainen tulee. Minun mun mielestä ehkä oli tuo to, toisenpään nurkkauksessa sitten toistu, toistu vielä kerran sen, että siinä jotenkin... Niin kuin, Vakuutuin siitä, että hän halusi ainakin jotakin viestiä. En tiedä, oliko sen Joo, pelin että... sisällä Lassilalle, että tämä ilta on vaikea vai, vai mikä, mutta... Niin, ja Jereen tuntien, niin hän on todennäköisesti antanut myös peliä aikana aihetta siihen, että, että se olkapää, olkapäätä vasten niin tulee, mutta sitten... Kaikki kunnia, kunnia sille kamppailulle, mutta kyllä se kuitenkin tulee olemaan eri tasolla, niin se mm. fyysinen haaste, mikä sitä nyt tulee. Enkä, enkä mä usko, että Lehterä niin tulee taipumaan siinä, mutta että se, se vaatii aika paljon kuitenkin sitä semmoista epämukavuusalueelle menemistä myös häneltä, niin odotus on sillä lailla... On, on, on mun mielestä vähän niin kysymysmerkkiä siinä. Joo, äsken vähän mainittiin jo sitä kenttä vastaan pelaamista, niin tässä siihen vähän niin kuin aasinsiltana sitten sitä tavallaan syvyyttä, niin se peli aika paljon siinä on niin kuin edellä myöskin, kun rupeaa katsomaan ihan sitä enimiilistaa, että miltä ne alemmat sitten vaikka näyttää. No miten valmennus? Tässä on vanhat, vanha valmentaja. No pelto sä ei vanha, pitänyt valmentaa vanha. enää koskaan missään, oli mun <laughs> <laughs> Muistatko Jere, kuka sanoo sillä tavalla... No, Tämä on nyt vähän mutkat vetti pikkusen suoraksi parin vuoden takaa, mutta... Oliko näet, Ville Peltosen oli hyvät viimeiset vuodet no. valmentajana ysi-ysi? Raimo <tum> <tum> <tum> <tum> <Helvisen> kanssa. <tum> niin. <tum> no niin. Just Asia. ennen tepsi <tum> Asia. Asia. Muistatteko, ketkä on valmentanut Sveitsissä samassa roikassa Ville Peltosen kanssa? Tommi Hämäläinen ja... <tum> öö, Tommi Niemelä. Aivan, joten tässä ollaan oh. niinku vastakkain. Sitten Niemelä ja Peltonen Hämäläinen. Ei. Silloin se flonsi, niin se. Niin on niin ei ole toipunut tähän tähän samaan junaan, mutta niin, nämä on kuitenkin vastakkain sitten ja valmennusten lähtökohta ehkä tässäkin niinku, kummalla tässä on paineet. Ja kyllä ne on <tos> ehkä peltosen puolella. Sitä, on Mä menee nyt tarvetta tähän Jos Ja silloin se flonsi niin silloin ehkä verenpain. Katoa, että kiipeikö se nyt portaita tänne läheisesti. Edelleen siis ollaan hippoksella kikkailemassa tällä lehtelijä, niin on hyvä katellakin ympärille. Kyllä, ihan selään taaksekin välillä. Anteeksi, sulla oli hyvä pointti, voitko toistaa? Siis pointti oli se, että kummalla valmentajalla tässä on ne menestyspaineet, että... Niemelällä tietysti sillä lailla voisi ajatella, että viime vuonna jossain määrin mestaruus oli lähellä, kun päästiin niin pitkälle pudotuspeleissä, mutta kyllä silti varmaan niin hänenkin kohdallaan, onko se nyt julkinen salaisuus, sitten, että hän on Ilveksen tuleva päävalmentaja, niin se jotenkin se menestysikkuna omalla valmennusuralla edelleen säilyy auki, jatka Peltonen IFK, IFKssa, niin eiköhän sekin ikkuna auki pysyy. mutta öö, ehkä tässä Peltosen puolella kuitenkin ne odotukset tavallaan isommat. Niin, samaa mieltä. Mä mietin kanssa sitä... Vähän niin kuin äsken sanoin Grönborista, että tarviiko sen nyt niin kuin sillä tavalla miettiä mm. sitä työpaikkaa, että se olisi sitä jotenkin niin uran kannalta. Mm. Viimeinen jotenkin Bille Peltosenkin kohdalla, niin Ei minä, minä väitän, että hänellä on aina töitä kun parissa tapahtu melkein mitä vaan. Kyllä. Joo, ja hänen niin kuin se valmentajuus on mun mielestä tässä IFK-aikanakin kehittynyt aika merkittävästi, että mm. pidän häntä ihan kovana tekijänä nyt. Ja tämä on tavallaan ihan mielenkiintoinen sinällään, tuossa, kun puhuit äsken vähän siitä, että kumman puolen enemmän niitä odotuksia on, niin pelikansehan ei olla dattu sellaisia, että nyt on pakko voittaa mestaruusajatuksia oikeastaan missään vaiheessa, vaikka niin. sielläkin seurue koskaan voittanut sitä mestaruutta. ja Nyt on oikeastaan varmaan paremmat mahdollisuudet kuin kertaakaan aiemmin pelikanse aikana. Niin sinäkin jännä, siis tähän kauteenhan pelikanssi lähti mm. sillä tavalla isoin odotuksin, koska viime kausi nyt antoi jo vähän ymmärtää, että tästä saattaa tulla jotakin. Lähettiin vähän isoin odotuksin kalleemmalle porukalla. Koskaan, muistanko oikein. Niin, niin tuota, se alkukausi, kun olkin nuora ei saanut käsittääkseni kiinni juurikaan edes omaa ovea, mm. niin, niin siinä kohtihan se suoritustaso oli heikko. Siinähän kohti jo huhuttiin, että nyt se lähtee se mm. loppuun nauruun. Mm. Jotenkin siis silti, jotenkin mm. se oma ajatus siitä on, Joo, että se missään vaiheessa on ollut niin, että nyt on pakko voittaa mestaruus, se on ollut se, että meillä on mahdollisuus voittaa se mestaruus. Just näin, mutta mietin, just, että jos se alkukausi olisikin antanut olettaa sitä, mm. että tässä voisi olla, koska hehän muistaakseni oli kymppisiä ulkopuolella. Kyllä. Hyvää matkaa, jossa jossain... Ja ka... sitä jossain laskeskeltiin jo sitä, mitä kaksi pistettä per peli vaatii, pudotuspeli. Niin, siinä, siis pelikansa osoitti, että kun ottaa vain ne kaksi pistettä per niin. peli, niin sitten... Niin, se, niin, se, niin. Aika, aika heittämällä mentiin playoffeihin sitten sieltä kuitenkin. Että... Niin. Ja eikö Ryan Lashin kanssa ollut jotain? Oli, hän oli katsomossa välillä, ei niin. pelaa, vai... Oliko muuten just sen Jyväskylän peli vielä tää, se lähti se nousukulku sitten silloin. Niin. Pelikansilla onottelussa... haluan korostaa. Niin, vii viimeisessä ottelussa ennen maajoukkuetta. Hyvä tarkennus oli se. Tuohon. Joo, ja sitten siis nyt tähän niin tota eilen keskustelin asioista erittäin paljon tietävä Aleks Vanhalan kanssa ja Allu sitten totes Ville Niemisen sanoneen mun ihan hyvän pointin, että Nemo oli alkukaudesta jo puhunut sitä, että tämä kausi on nyt viimeinen kausi hänen mielestään, siis 10-15 vuoteen, kun jollain pienemmällä seuralla on mahdollisuus voittaa mesta. Mm. Et sen jälkeen niin kun nämä neljä suurta alkaa näillä, joissa viidattiin nyt siis Tampereen joukkueisiä, Iekko ja Kärpät, että he, niin kuin, resurssit alkaa olla sitä luokkaa, että ei pysty muuta kilpaile. Tästä nyt voi olla monta mieltä, että onko se näin. Mutta taas niin ajatellen just tätä, minkä ihan oikein mun mielestä otitte esille, että Pelsussa ei ole lyöty semmoista mestaruusolotusta. mutta pitäisikö olla? Minun se minun mielestä se pitäisi. Niin, mm. Nyt kun ajatellaan, että sitten tapahtuu se, että siellä valmentaja vaihtuu, niemellä lähtee pois, pois ja näin, niin onko se niinku realistinen ajatus jatkoon, että hei, tullaan jatkossakin olemaan runkosarjassa kolmen joukossa? En minä oikein usko siihen. Niin kyllä, niin, ja onko pelikanssilla itse asiassa siitä kysymys tässä, kun valmennus vaihtuu? En tiedä yhtään sopimustilannetta pelaajien suhteen, pelaajien suhteen mutta tota, kuitenkin projekti vaihtuu, niin... niin, niin Onko muutenkin se tilanne, että hetkeen viimeistä kertaa Niin, se, näin se voi olla, näin se voi olla. Ja nyt on, nyt on hyvää sauma, että kääntyykö se jossain vaiheessa niin tämän playoff-ajan aikana tavallaan jo vaikka tässä, miksei vaikka tässä ekassa sarjassakin jo semmoiseksi vähän niin paineeksi. Että nyt jos, jos kävisi niin, että IFK vaikka ottaa tästä pari voittoa tuohon alkuun, niin kääntyykö se äkkiä silleen, että Pelikanssilla onkin niinku kovat paineet mennä tästä mm. Jos pelikanss taas viitaten tuohon, mistä Tepsissä vaikka puhuttiin tuossa olossa ehkä Kalpastakin vähän, niin tässä on niinku kaksi semmoista että Jos näistä niinku kumpi tahansa tässä tippuu, niin aika pettynyt fiilis varmasti. Mm. Seis jompi jompikumpihan niistä tiippu. Seitsemän pelin sarjaa. Nostaa esille vielä pelikansin kanssa Siellä on ollut vähän poistumisia kesken kauden ja on ollut loukkaantumisia ja vaikka mitä muita. Niin se on ihan semmoinen mielenkiintoinen osa-alue, mitä myöskin seurataan tässä sarjan aikana. Niin. Ja se siihen perustui se, miksi mietin, että haluaisiko ne kärppiä, kun se Niklas Kokko siirtyi mm. siirty kärpistä sinne, sinne, niin tietysti hyvin yksityiskohtainen ja pieni detaili, mutta, mutta siltikin niin, niin, niin, niin ainakin siinä varmaan näyttö olisi ollut. Joo, ja kuitenkin niin kun ajatellaan play-off-sarjaa, niin kyllä se maalivahti on se tärkeä yksittäinen pelaaja, joka sen sarjan voi ainakin hävitä. Mm. Niin, Jefkolla, niin, Taponen, Hovinen. Ja Juha Jatkola viime vuonna Eikun? <laughs> niin totta, totta, totta. Sitä ei muuten käyty yhtään kalpasarjasta esimerkiksi läpi etiin. Siellä on 16-vuotias Kerkola ollut, kakkosmaalia. Mikä se on Jatkolan tilanne? Ei, en tiedä, en olehan eläkki. <lönti> ja vaikka olisinkin... Siis lo on loukkaantuneena ilmeisesti. loukkaantuneena Ei ainakaan ollut kokoonpanos. No, niin. Semmoinen... Mulla oli siis joku tämmönen hämäräajatusta, eiköhän hänet nimetty siis Eurohockey-tuurille, otettiin sieltä pois, mutta sitten kuitenkin palasi kalpassa sinä viimeisellä ollut. Joo, kato, kun se, oli se, se Lekkas oli loukkaantunut. Joo. Joo sillä tavalla oli Joo. se. se Mukla mutta se taisi loukkaantua just Joo. itse asiassa silloin. Ja oliko se just silloin, kun se Kerkola sitten pelaskin sen? Vai en minä, mutta... Saattau olla sillä toiseksi viimeisellä kierroksella itse asiassa vasta, kun se pelasti Kyllä oli se toiseksi viimeinen kierrokse. Mm. Pelikans, IFK-sarja. Hei, se on pakko muuten kysyä IFKsta noin joukkuenrakennuksen näkökulmasta, koska Tobias Salmelainen saa kritiikkiä. Jota on saanut kritiikkiä tekemisistä, mutta kun jälkikäteen miettii, niin ne on saanut kyllä kaikki muutkin urheilujohtajat siinä, siinä seurassa. Paitsi Pentti Matikainen, hän, hän sai vain purukumia. Niin tuota, onko hän onnistunut tehtävässään mielestä? Niin Viime vuonna muistan Tobia Salmalaisen se, että meillä ei vain yksinkertaisesti resurssit riitä taistelemaan Tampereen seuraajan vastaan. Niin... Mm. Jotenkin haluaisin niin Helsinkiläisten tai IFK-fanien kanssa puhua tästä mm -hmm. asiasta, että kuinka hyvin tämä kommentti otettiin siellä puolella vastaan. Itse haistelin sen vähän semmoiseksi psyykkaukseksi, mutta mä en tiedä, syttyykö IFK-fanikunta hirveästi tuon tyyppisistä psykkauksista. Ja sitten kun otetaan lisäksi vielä se, että IFKlla käsittääkseni junioritoiminta on ollut aika lailla mm -hmm. mitä on. Pelaajia on sieltäkin lähtenyt aika reippaasti sitten muualla ja omat joukkueet ei ole ihan hirveän hyvin pärjännyt. Niin... Mm -hmm. Mikä se on sitten se kilpailuvahvuus? Niin. niin. Ihan hyvä pointti. Olin nimittäin jo valmi, val, valmis sanomaan, että, että tuo Salmelainen on parempi kuin sanotaan. Mutta, tuota... Mutta nyt tuota, jos ruvetaan puomaan urheilutoimenjohtajista, niin pakko kysyä, että kuka on peli kanssa urheilutoimenjohtaja? Jan... Tuli siis ihan... Pläkkä. Janne Laukkanen. Kyllä, ja, Laukkanen. Laukkana. Joo, kyllä. Sit, Laukkanen jo. Siellä on ollut muun Muistatko jo niin Janne Laukkanen pelasi HPEKossa? Oli 99. Mu muistan, hän... <suh> Ja kepek pelas kepek nordiksi. Joo. Ysi, ysi Niin, niin muuten pelaskin, joo, totta. Ei, kun se kepeekki meni aikaisemmin kuopaa mutta siis, tuota, siis muistan semmoisen lapsena, muistan, kun VHS oli vielä, meillä oli, äh, kun mä mietin sitä, että oliko se Pasi Sormunen vai Marko tuulolla ketä Janne Laukkanen löi sillä tavalla, että se ja löi siitä hypystä. Mä ajattelin, että se, sitä tutkittaisi niin Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa nykypäivänä semmoisia suorituksia, eikä missään liikun kurinpidossa, Olisiko kakkosen saanut No totta kai, ei sitä kovempia tuomioita sitä kulukaan. Mutta... Mihin asti me päästiin? Janne Laukkanen, mutta hänhän on suoriutunut. Mm. Kyllä. Tuleeko yhtään sellaista oikein okay, hutihankin? No, Tämä nyt on epäreilu kysymys, kun ei äkkiä tule niitä okay, semmoisia tulenpalaavia. No olkinuoraan tuossa viitattiin, ei ehkä ihan ollut sitä mitä ajatunkin. Mm. Mutta kokonaisuuttahan sitä pitää ajatella, että niin valmennus ja, ja koko, pelaajakokoonpano, kokoonpanoa, niin kyllä hän niin. on onnistunut erinomaisesti. Siinä. Minä mut on sitä siis, mieltä, että mieltä myös mm, IFK onnistunut. Mutta sitten ehkä just tämä reagointi on ollut se laukkaisen vahvuus, jos ajatellaan vaikka just Olkinuorten kautta, että miten hänet on onnistuttu mm. paikkaamaan. Ja sen jälkeen, miten hänen tilalle on tullut maali, loukkaantuminenkin onnistuttiin paikkaamaan ja hänenkin loukkaantuminen onnistuttiin täällä paikkaamaan ja näin poispäin, päin. Niin siinä on kyllä ollut ihan hyvä hakua. Onko pelikans jotenkin, minkälainen kuva on, Onko sinne niin imu? No varmaan riippuu vähän, että minkälaista pelaajaa ajatellaan, että jotenkin kyllä mä niinku... No mä nyt ajattelin just näitä paikkauksia, että jos on nyt viisi, montako, viisi maalivahtia oli. Kyllä, kauden aikana ja saat kuitenkin ne pelaamaan ihan järkevästi, niin... niin, niin... Maalivahti on ehkä vähän semmonen, kun se peli paikkana on se, että siellä ei voi olla kuin yksi, niin sitten sä sinne, missä se paikka niinku on. Niin, että niin. se ehkä ei... ei... Mä jotenkin itse ajattelisin niin, että se ei välttämättä, siinä ei ole varaa olla hirveän kriittinen. Niin. Että just vaikka Niklas Kokko, ajattelee, niin kuinka mitkä ne oli ne vaihtoehdot mitkä hänelläkin vaikka sitten niin oli. ja kuka senkin päätöksen hänen puolestaan teki. Niin, kyllä. Eikö hänelläkin on joku NHL-sopimuskuvia, että hän oli niin kuin lainassa, lainassa kärpissä oikeastaan mm. sitten kärpät yhtään kevät? Mä olin vähti duosta tai näistä, niin kyllä jotenkin tuo IFK on kuitenkin, niin Rope oli vähän semmonen, että mä jossain vaiheessa ajattelin, että luotanko häneen vai en, mutta... Minussa se herättää vähän niin luottamusta, yllättäen. Taponen, Hovinen. Kuulostaa ihan silleen, että... Tämä on kuuloisia viimeisiä sanoja ja vuotaa, kun se ei mm. mä, mä, mä luotan siihen. Mä olin silloin siirto... Se taisi olla ennen siirtorajaa jo, mutta... Olin silloin, kun IFK päätyi, että se karhune ei jatko. Ja... Taponen ja Hovinen on kaksikko, millä mennään. Niin mä olin siinä vaiheessa valmis sanomaan, että se on virhe. Sen. Mä olisin silloin halunnut, jos olisin IFK, IFK tuota, urheilutoimijohtaja, niin olisin halunnut, että Karhunen ovina. kaksikko, mutta tuntuu, että on väärässä siinä asiassa tällä Niin ja, ja on ollut kuitenkin mm. legendaarinen EHT-tason maalivahti tällä kauella, et Niin ja oma? Niin, kyllä. Vai onko? No sieltä, jos No, ainakin mä pelannut. Niin. kyllä, mm. Täältä Jyväskylästä katsottuna kaikki on samaa. Niin, niin. samaa. Ps, en sanakaan sitä sanaa. Mutta kyllähän tota, kaikki samaa kommenttia voidaan periaatteessa käyttää myös pelikanssista, kun rupeaa katsomaan, miten paljon siellä on näitä lahtelaisia ja heinolalaisia ja näitä pelaajia. Niin siellä mm -hmm. tuntuu kyllä myöskin se pelaaja. Polku olevan aika hyvissä on Onko Onkos Miika Roine kapteeni? Kyllä. Aatelkaapa, kun YPissä on sellainen kapteeni kuin Miika Roinen. on tässä ajatellut joka kerta, kun yppi on pelannut pelikanssia vasta. Samoin on ajatellut sitä, että ajetta kun meillä olisi semmoinen pakki kuin Valtteri Kemiläinen ja ajetta kun meillä olisi semmoinen hyökkäjä kuin Julius Nättinen, ne pisti sarjaa ihan hyvin. No mutta yritän nyt tyytyä se veli on tuolla kaukalossa. Niin on, kyllä. Jo, Jussille voidaan vilkutella. Niin. Jä, että jää sinne ens mutta, mutta Julius Nättinen on ihan mielenkiintoinen nimi tähänkin sarjaan kyllä taas. Puhuttiin tuossa vähän Oulapalveista aikaisemmassa sarjassa, niin samalla lailla kyllä Julius Nättinen niin aika ratkaiseva tekijä voi olla tässä niin ifk menoon kannalta. Se on muuten pakko sanoa siitä samaisista pelistä kuin Jyväskylässä täällä näki, niin onhan Julius Nättisessä aika paljon muutosta tapahtunut pelaajana semmoiseen niin vaan suuntaan. Siis ne... Siis tekee niin kuin maalin edustilanteesta, maaleja, maaleja, ohjaa järke. Jotenkin ei semmoista, mikä fiilis mulle jäi jypissä aikanaan, että ne oli aina jotakin niinku ihan tyhjiä ammuttuja hienon sommitelman päätteeksi tai sen yksilösuorituksen päätteeksi. Mutta semmosia ei välttämättä niin näyttäviä, mutta tehokasta kuin perkele. Kyllä joo, ja hän on niinku kypsinyt siis valtavasti. Kaikki se semmonen kiukuttelu ja alahtelu mm. ja semmonen on jäänyt niinku pois, että... Mm. Että on on hieno, hieno pelaaja. Sehän ei välttämättä hänen kohdalla on niin näkyvää se kiukutu. No Kyllä se joskus on ollut aika, aika näkyvääkin. No mut sä oot suututtanut sen. Ei se minun vikaa oo. Tietääkseni, ole en, en oo suututtanut, mutta... Minä oon nähnyt sellaisen tilanteen, kun tuota, eräs nyt jo lopettanut puolusta puolustaja tuli tuonne, tuonne tuota, pelaajakäytävä ja pilkko mailansa aika vauhdilla vauhdilla seinää, ja Julius Nättinen oli siinä takana, niin hän nosti vaan käteensä naama eteen, että ei tule komposiittia kovin pahasti silmiin, jatko matka. Julius se oli kultakypärä. Öö, silloin jyp, Jypin päävalmentajat, niin tuota, vähän, vähän asiasta oli sanotaanko enemmän huolissa, huolissaan, että jos olisi tullut silmään silmään jotakin, mutti tuota, no miten se sarja päättyy? Mä päätän, että seitsemän peliä neljä-kolme pelikans. No näin, mäkin olisin sanonut näin. Ai että kun olette ifk siis sanon, sanon muuten sen, että vähiten päästettyä maaleja runkosarjassa kuitenkin, että kyllä se silleen se... Ihan ma paskat maali niin, siis myöskin siis edelleen se karvo <laughs> No. Kuten sanoin, niin aikaisemmin olin siis sitä mieltä hyvin vahvasti, että pelikans lauluun. Sitten kun aloin perehtyä tähän asiaan, niin se kääntyi vähän niin tilastojen puolesta niin, että ja, ja vähän niin kuin jopa tavallaan kaiken puolesta, että peli jatko, no, mutta kun te nyt sanoitte noin, niin mä sitten sano ihan niin kuin hauskuuden vuoksi, että IFK menee jatkoon 4-2. Viime vuonnahan se meni sillä tavalla, että pelikans voitti kaikki kotiottelunsa puolivälin erissä. Te olivat kotona vahve. En nyt tiedä, miten tämä kausi on mennyt, mutta... Eikö se just äsken ollut, että toiseksi paras kotijoukko? Näin tapparaat peli kansi. Näin, näin se oli. Ja mun mielestä se IFKlle ei se kotiluolla aina ole ollut semmoinen voimaa tuottava paikka, niin, niin, niin onko mä nyt vaihtamassa siihen neljän kahteen peli Neljä kaks peli Joo. No niin. Näin. se no, on neljä kolme. Joo. Joo. Ollaan, jotain eroa saadaan täällä. Olikos niitä muita? Niin joo, ne kärpäti jukurit. Se, se tuota nelonen ja vitonen Käytä jatkoon neljä kolme, kiitos No se oli sinne. Haluatko sanoa oli sanoa jo Olliokisesta jonkun ylistyslausun? E elä aloita vielä. Et alalla laulaa. Niin, niin tuota, jos nyt sitä ajattelisi, niin neljä, nelonen ja vitonen kohtaa, niin sitä jotenkin ajateltaa. mun mielestä aikaisemmin vuosina on ajateltu, että siinä se on se sarja, joka puoliväli erissä eniten kiinnostaa. Mutta ei varmasti kiinnostaa. Jos niin vaihtoehtona on peli kanssa IFK. Niin. Mm -hmm. Niin. Mut niin, enkä noin. mä tiedä, kiinnostaako siis jukurit? Niin, jos ei, mä, ei ole kiinnostanut kukaan puoli, puoliväliä vaiheessa. Näin, niin. Justin, niin, niin. Mutta, tii, mu, mutta se IFK-asia, niin sit, sitä mä ajattelisin, se, se voisi olla. Mm. jos olisi saanut IFK -on, niin, niin niin, siihen niin. puoliväliä, niin siinä voisi olla. Toisaalta niitäkin sarjoja nyt on ollut jo vuosien saatossa, mutta... Kyllä. Mutta tuota, onko siinä itse asiassa sit kuulkaa se jukureinen iskun paikka? Niin, kärpät, kärpät on tota... Onko nyt ainut joukkue playoffeissa, joka on tällä vaihtanut valmentajaa? Eikö ole näin? On. Ei ole muut vaihtanut. Kyllä se, niin se heidänkin niin mielenkiinto... Mä muistan, kun... Tota... No niin, Me tulossa tuolta... Viro u 20 maajoukkue MM-kisosta Sloveniasta, ja sitten siinä lentokentälle oltiin menossa, ja pussissa tuli viesti, että mäkin on saanut kenkää. Se oli siis joulukuuta, tyli viikko ennen joulua. Niin on sen jälkeen aika paljon tapahtunut. Sitten kun sinä ilmoitettiin, että Ville Mäntymaa tuli päävalmentajaksi, niin meitä oli monta siis Suomi-kiekkoasiantuntijaa siinä pussissa, vaikka oltiinkin viro maajoukkueen mukana, niin keskusteltiin asioista. Mä haluaisin nimet niin näille. Aika monta, aika mon niin siinä oli tavallaan se... Keskustelu oli sen suuntainen, että ei siinä hirveän moni ollut niin sitä mieltä, että hei nyt tämä johtaa mestaruuteen, että niin. Mäntymaa tulee niin vastuuseen. Ja ei mitään, eihän me häntä niin tietty tavallaan valmentajana, kun ei ole nähty niin siinä, että mikä se on se, se, jotenkin se toiminnan taso. Mutta on, on aika paljon tapahtunut ja on ihan hienosti mennyt. Mä, mulla on vähän semmoinen aistimus että Oulussa voi olla yllättävän niinku positiivinen fiilis nyt juu, tällä hetkellä. Juu. Ja se saattaa jopa kiinnostaa. Et, et nyt niinku siellä on vähän ehkä ollut sitä nyt, että tämä on kontattu tavallaan tarpeeksi. Niin nyt voi ollakin, että tämä on semmonen vähän, niinku, että ihan sama, vaikka onkin jokuurit. Niin, että tästä jatkoa ja sitten, sitten niinku seuraavaksi tai Ilves-sivuun. Niin siinä on varmaan fanienkin osalta vähän semmoinen, että et, et kun se mäki siitä tuli semmoinen eräänlainen vihollinen sille yhteisölle. Niin nyt kun Mäntymaa on siinä, jotenkin tuntuu, että se yhteisö on sen puolella. Mm -hmm. Ne haluaa porukalla, että se onnistuu tuon porukan kanssa. Kyllä, just näin. Ja sitten se pelaajisto on kuitenkin semmoinen, uskoisin, että myös niin kuin oululaisten näkökulmasta tavallaan aika sympaattisia pelaajia jotenkin täynnä. Et siellä on sellaisia, keneistä on Oulussa pitkään tykätty Atte Ohtamaa ja Joonas Kemppainen, ja sitten on näitä niin mörköjä, ja on Teemu Turusta ja tällaisia, niin kuin, ketkä on semmoisia helposti jotenkin pidettäviä. Ville Koivunen omaa kasvatti siinä vähän, onko niin pikkusen samaa kuin oli vaikka Sebastian Ahossa mm -hmm. aikanaan. Ja, ja siihen, Nehän että... näyttääkin ihan samalta. No vähän, joo. Ja Eri on, puolelta pelaa. Molemmat Karolainan miehiä ei, ei, ole, ei ole nyt enää, mutta... Että, mm -hmm. niin kuin, niin, hän on, on, siinä... niin, totta. Hänhän on paras pelaaja maailmassa, koska hän on Pittsburghi. <laughs> niin, just niin. Tulevaisuus. Siinä siin on niinku, mielestäni semmoista tavallaan jotenkin, että vähän aistin semmoista Oulusta, että ehkä tässä nyt on semmoinen playoff-kevää. Jonku, jonkun sortin niinku innostus. Valkeaa kevät. Niin. Niin se on vähän vaarallinen. <laughs> <laughs> no ei se keltanenkaan hirveän hyvää ole jos. Kyllä mä väitän, että... Tai musta. Jos Kärpia. sitä käräjäoikeudessa tutkitaan, niin se keltanen eninkin vendejä ennen valkasta kevättä. No joo. Yhdistää väärin. Entäs musta? No kyllä sekin käy. Niin. Kyllä sekin käy. Öö, harhauduttiin tässä ihan hieman. Jokuureista sitten taas niin. Tossa, kun puhuttiin tästä tehokkuudesta ja muusta, niin jukurit oli, tekiinkö toiseksi niiden maaleja runkosarjassa, että jotenkin sekin on vähän sellainen mielikuva, ei ainakaan minulla ollut niin kuin ihan selkeänä mielessä se, että jukurit on hakanut niin paljon maaleja, että, mm. että, että kyllä niin kuin, sillä lailla vaarallinen vastustajahan sekin on ja kyllä... Voin se ihan tässä, en tiedä, oliko viimeksi, kun oltiin farmisarjassa, mutta silloin en kyllä pitänyt olla jokisen valmennustaitoja juuri minään. Niin Paljon muuttuu kahdessa viikossa. Niin, niin kyllä, kyllä, nyt, kyllä nyt on aika eri ääni kellossa. Siis oikeasti hänen valmennuksensa tasoon näyttää sitten taas tulevat vuodet. Mutta tässä ympäristössä onnistunut niin erinomaisesti ja aivan siis mahtavaa työtä tehnyt Mikkelissä. Ei voi mitään muuta kuin arvostaa sitä. Ja että siellä on niin onnistunut kaikki, nyt, niin nyt mitä sitten mutta mikä niinku jukuretten kaarista mikä se maku on mikä tästä jää jos jos nyt tänne niin lähdetään laulu niin puoliveri eli se päättyi KK:ta vastaan 2-12 <tuh> jiree <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> niin si se niinku Si mikään vaan e ö niin mikäninki kanssa on vähän just semmonen että se, se ei kyllä niinku kaupunkina niinku sytyy mutta kuin bensalla toohon toohon tota jääkiekkoon. <tuh> larkkarunkosarjan osalta. Tai siis tunne siitä ollut, että ei ne niinku... Ne mm. Silloin alkuun niitä lippuja niinku, mm. tyylin puoli-ilmaiseksi sillä tavalla pää, pääsi mukaan. Ja, ja, ja olihan siinä siis semmonen ihan jees tarinakin. Taustalla johon liittyy Risto Duffa, joka poistui <larka> <larka> valmentaja valmentajataupista. <larka> Naurutauko on aina hyvä ottaa tommoseen, tommoseen vä väliin, mutta, mutta hän ei valmenna enää, sanotaan näin. Niin, niin tuota, onneksi tämä loppuuko? Öö, niin, niin, niin, niin nyt mun mielestä siinä on semmoinen, että nyt on niinku ihan viimeinen kevät. Kaikkihan siltä on vissiin su suurin piirtein lähössä. Mm, Jarkko Imonen ehkä jatkaa. En tiedä jatka, mutta mä nyt ajattelin, että se voisi olla ainut semmoinen, joka Huhtanen tuskin jatkaa, tuskin pelaa Suomessa hetkeen tämän kauan jälkeen. Jormakka eikä ollut lähdössä. Ruostolla varmaan lähtee kovartsikit lähtee. Lähteekö vastustaja kärppi. Juu, niin toinen ainakin oli, eikä ollut, mm. ollut sinne. Ja, ja, ja tuota, toki maalivahtiosastolla ruusu jatkamassa, mutta sitten... Luusullakin kohtuu pitkään ottanut tuo, että, että on onnistunut henkilökohtaisesti myönnön suorilta, että on erittäin onnellinen, että hän on onnistunut, koska Kyllä. hän on hyvä hieno tyyppi. Hieno mies. Hieno mies. Siis tässähän se vähän niinku tulee tavallaan se, mitä Olli Jokinenkin on monesti pelien jälkeen puhunut, että se, että he voittavat pelejä vaatii sen, että suurin piirtein jokainen ylisuorittaa. Niin kuinka kauan tuo ylisuorittaminen mm. sitten tulee jatkumaan, kun lähdetään pelaamaan pudotuspeleissä? Kun sitäkin mä mietin, että onko se semmoista jenkkipuhetta? Onko se totta, että se on ylisuorittamista, vai onko siitä itse asiassa, koska on ylisuoritettu, niin rutiinitaso on siinä samalla noussut tietylle levelille? On varmasti näinkin. No, Moottorihurheilussa no, nimittäin hyvä, paljon kyllä. puhutaan niinku perusvauhdista, sitten puhutaan mm. siitä riskivauhdista, ja sitten kun se riskivauhti nousee tietylle, tietylle osalle, niin sitten se perusvauhtikin itse asiassa on jo. Niinku. Kyllä. Joo, siis hyvä, hyvä nosto. Näin se varmasti on. Mutta sitten sekin, että... Sen perusvauhdinkin ylläpitoa, niin ei sekään ole ihan helppoa. Ei, ja hei, tässä, ei että pitää koko ajan kyllä olla sitten siinä, että alisuorittaa, sitä se ei niinku kestä. Ja perusvauhtihan on tavallaan sellaista, mikä vaatii pitkää pinnaa, koska se välttämättä että se voi olla tylsääkin, sen mm. perusvauhdin ylläpitoa, niin sit se, että et siihen on niinku semmoinen nöyryys pitää se semmoinen. Kyllä. tuossa oli justiinsa se, että sitten kun oli jokinen puhu jälkeen siitä, että eivät päässeet yli suorittamaan, niin oli seitsemän ottelun tappioputki tuossa jossain. Tammi-helmikuussa, niin se sitten varmaan myöskin ehkä kertoo sitä perustasosta jotakin. Mutta on kyllä mielenkiintoista seurata huomenna, kun starttaa, että, että miten niin jokuurit syttyy, uskoisin, että syttyy ihan varmasti, mutta että miten se, niin kuin, se mikkeliläis yleisö syttyy. Nyt jos ei ole niin halli loppuun myyty, niin onhan se aika häpeä. Niin. Se se, sehän täytyy muistaa, että kotietu ja... on kärpillä sen viimeisen ottelun runkosarjanottelun... Niin, totta, että seuraavasta pelataan. Niin. Mä en kyllä keksi yhtäkään syytä, miksi halle halli olisi loppuun myytyä. Siis Mikkelissä? Niin, jos, se, jos se ei ollut lähellekään loppuun myytyä edes KKta vastaan. Se on kaksi vuotta sitten. Mut nyt, mä veikkaan, nyt on vähän eri. Mut kun siinä oli sitä historiaa kuitenkin jo KK kanssa niin mestisajoilta. Mut se on mestishistoria. Niin. Mut mä, siinä oli niin semmonen rivalri se se mä, mä en voi hyväksyä. Call. <hah> Mä niinku ajattelen tän nyt silleen, että jokuurit on pelannut kuitenkin, pelas silloinkin aivan huippukauden runkosarassa. Niin. Nyt on vielä niinku tää, ja sitten on tää just, että viimeisen oli, kerran, oli jo viimeinen, niin, niin. Niin. sedät jaksaa heilua vielä viimeisen kerran, niin, nytten niin nyt, nyt ihme, siis en hyväksy, jos ei ole loppuun. Tää <hah> on kyllä, Turon ei hyväksy. Enkä hyväksy minäkään, kyllä se on niin pieni halli, että sen pitää saada jo pelkistä... Siinä, siinä, mikä se on se, se alue siinä. Kalevan siis kankaan pitää, työntekijöistä. Pitäisi nimenomaan niin kuin, pitäisi niin. olla mutta ei se tule olla no siis, minä olen ollut siellä katsomassa mestisfinaalia, finaaleja jossa se halli on ollut loppuun myyty, niin Hihitkö. on se nyt säälittävää, jos ei, niin kuin, jos ei sitten oikeasti liikan niin playoffeihin play saada loppuun myytyä halli. Silloin se kertoo siitä, että Mikkeli ei kuulu kartalle. Mutta se johtuu aika syrät, että Kalevan kankaan ja hallille menee niin loputon suoraan, että ei sinne ihmiset Se on mene. kyllä käsittämätön. Se, siinä on kyllä kans, niin... Ei nyt ihan Artukaisten se, sekoulu on se, että mä Kalevan kankaan jäähallin sijoittelu, mutta, mutta tuota, suurin piirte. kyllä siitä niin on yritetty tehdä mahdollisimman vaikeasti. Niin. siinä on ravirataa siinä vieressä. On, sitä on muuten, no niin, en rupea prassailemankaan, mutta on joskus tuota moottorikäyttöisellä ajoneuvolla johon sitä rataa ympäri ja samaan siis aikaan lommekkelee. Yrittänyt löytää sinne hallin. <laughs> niin, niin. Jossain niin, täällä niin, se on. Niin. Siellä tuota, nelijalkaiset meeturustit juoksivat karkuun Sama, samaan aikaan. Mutta no tuot... olisi kyllä pitänyt melkein nähdä, jos olet n... yrittänyt ajaa niiden päälle. Niin, niin. Tuota, miten tuossa sarjassa käy? Nyt oltiin yhtä mieltä siitä, että Mikkeli ei kuulu ja Hyvä. Kärpat penee jatkoon 4 kaksi perustuen siihen, että heillä on parempi materiaali Mm. Jotenkin semmoinen raikas puumi päällä se Olli Jokisen kone alkaa yskimään. Tämä on minun veikkaukseni. Niin kyllähän runkosarjan loppu vähän semmoisia merkkejä Anto ymmärtää. No mä sanon sitten, että, että Kärpät menee 4-1 sillä lailla, että Jukurit voittaa sen yhden kotiottelun, mutta sitten kun 2-1 tilanteessa mennään Mikkeliin, niin sitä peliä ei Jukurit enää voita, ja sitten Kärpät lyö sen. Meinasin oikeasti vahingossa, että Jyppi, mutta Kärpät lyö sen. Sitten kotona poikki sen sarjan. Neljä yksi. Mä oon mennyt neljä nolla. Noniin. Nuppi ei kestä. Juhlueen Otetaanko kestäsi. loppuun vielä semmoinen pelaajavertailu joka sarjasta? Joo. Otetaan vaan. Nyt vaan pitää tietää, että ketä pelaaja on. Niin. <hys> Rade, mulla on Radek Toupala. <hys> <hys> HPK. Oliko se HPK? Holika Kyllä mä sitten muistin oli. oikein sitä. Kyllä. Niin, sulla siis sulla oli, su, sulla oli selkeästi ajatus siis tästä, niin jatka toki. Niin, jotenkin, mistä sarjasta me nyt sitten aloitetaan? Öö, mennään samaan järjestys. Sama järjestys. Vi... Tappala. Tappala Just näin, Nähän oli ne joukkueet. TPS, Markus Nurmi, kuinka sekaisin siinä Tampereen onnistuu pistämään? Mm -hmm. Haetaanko tässä niin sellaista mielenkiintoista pelaajaa, Joo. joka joukkueesta? Ja ehkä niin kuin haluaisin nähdä jotenkin, että olisi niin kuin aika merkittävässä asemassa se sarjan ratkaisun kannalta, niin... Saako olla negatiivisessa mielessä myös. No eikö Markus Nurmi on nimeä oman. <lain> Mä ajattelin <lain> <lain> Markus Nurmi oli he viime vuonna esimerkiksi playereissa ja on ollut oikeastaan aina niin aika hyvä pelaaja. Niin playereihin jotenkin, jotenkin musta, Niin kuin niin tepsi putos säälessä niin oli hyvä pelaaja. No, <lain> ei viime vuosi sivuun, mutta edellisessä missä kun mentiin finaaleja finaaleihin, niin oli oli oikeasti tosi hyvä. Kyllä. Tuota ketkä se oli pyyhtiä ja pärssinenkö oli Joo, Joo. Kyllä. Siis toissa vuonna. Niin. niin just näin, juu, juu. kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Öö, Mä mietin sitä Tepsi-maalivahtiosastoa. Eikö se on nyt se, mm -hmm. kellä mennään? Mm. Jos ymmärsin oikein, niin hän ei tule jatkamaan Tepsissä, koska TPS ei ollut käyttänyt hänen optiovuottaan. Mä näkisin, että siihen pelaajan ratkee TPS minkäänlaiset mahdollisuudet roikkua siinä sarjapoitossa Lindberg. Mm. Siis jos hänen pitää olla nyt todella hyvä maalivahti, mm. että, että se TPS on kiinni tuloksessa. Koska kun tap, jos ei ole hyvä maalivahti, niin tappara tekee joka ilta neljä 5 maali. Mm -hmm. On mun väitös. Mennäänkö me tavalla, että on niinku jokainen siis samalta pelipaikalta ne pelaajat vai? Ai niin joo, silleen joo. No voi olla joo, kyllä, kyllä mä tohallaan. Sitten taas jotenkin niin Lindberg vastaa Helionko, niin... Niin... Onko Helianko yhtä lailla... Vai olisiko se sillä tavalla, että kun jokaiselta joukkoista sen pelaaja Joo. oli sitten mikä pelipaikka tahansa? Mm. Oliko sulle jo joku pelaaja siistä valittunut? Ei Voin mulla, avata sinun TPS-rosterin tältä. Ei mulla kyllä ollut. Ei tarvii avata sitä rosteria, mutta Nurmi on mun mielestä hyvä nosto. Lindberg on tietysti maalivahtina ratkaiseva, niin mä otan sitten se Ruben Rafkinin sieltä. Erittäin hyvä, koska minä en ole ihan täysin vakuuttunut, että minkä takia se on niin, niin arvostettu pelaaja kuin jotkut väittää. Tiedättekö niin. muuten, minkä takia Ruben Rafkin rupen. valitsee enemmän syötön kuin maali? No. Hän on lättymiehiä. Mm. Mm. Joo, kyllä. Mm. Mm. Ymmärrän. Mm. Joo. Miten tappaa? <laughs> Pelaa myös pitsalapio kädessä. Niin Rafkin. Niin ne siksi se saa niitä jäähyjä niin paljon niin. koukkimisesta ja korkeasta maailesta. Mm. Se heiluu sen kanssa. Se on yllättävää. Mulla on semmonen kotonen. Niin siis. pizzalapi. Ruben Rafkinin pizzalapi. Niin. niin ei Ruben Rafkin ei ole meillä kotona. Ainakaan tietääkseni. Niin. No ihan hyvä. Mutta ehkä tuleva Ruben Rafkin. No mistä sen tietää? Niin. Mistä sen tietää? Öh, tapparalta... Jotenkin tuntuu, että kaikki on niin ilmeisiä siitä, siitä porukasta, mutta mikä olisi semmoinen täysin käänteen tekevä? Kon no Kontiala. Mm, kontiola varmaan olisi semmoinen aika, aika hyvä valinta tähän kohtaan. Onko sielua pistää Kontiala katsomaan, jos se ei tuota? Nythän on tuottanut kyllä ihan hyvin, mutta, mutta jos tässä olisi näitä, kun jakso, jaksossa aiemmin sanoit. Että... Niin, ja ei tarvii edes mm. laittaa katsomoon, vaan te siirtää esimerkiksi ylivoimalta sivuun. niin. Mm. Siinä varmaan se jonkin jonkinmoinen alkaa jo olemaan, että ketkä sitä ylivoimaa esimerkiksi pyörittää. Muistanko oikein, että Tapparalla ei välttämättä ole ihan niin hirveän hyvin mennyt ylivoimalla? Ei varmaan ainakaan niin hyvin kuin miten ne nimet antaisi niin. ymmärtää, mutta sitten mm. playoffeissa lähdetään kuitenkin puhtaalta pöydältä ja ei tule niitä ärsyttäviä tilastoja, että liigan 13 paras ylivoima. Niin. Niin. niin, kun ei ole 13 joukkuetta. Niin, niin. Se helpottaa sitä. Mä nostan Kympin kärkeen yhden, niinku, pääsee aina. Niin, yhden jokerikortin, koska on pelaaja, kenestä on niinku pelaajana tykännyt yllättävän paljon. Mulle tuli aivan puskista silloin aikana, niin Petteri Puhakka. Mm. Et voi, voi olla, on mulla on jotenkin jäänyt niinku semmoinen fiilis noista edellisten vuosien keväästä, että on ollut aika hyvä pelaaja playoffeissa. Niin nostetaan se tuohon omalle tarkkailulistalle. Ilves Kalpa. Ilveksestä Adam Glendening, Te sanoitte sen niin nimenä, niin... Kyllä. Mä otan sen tota, Ilveksestä Emeli Suomi sillä perusteella, että on tämmönen öö, luopunut kapteenin roolista, ja, mutta silti niin on varmasti semmoinen aika kovaa liideri siinä, niin jotenkin kantaa varmaan itse semmoista odotusarvoa siitä, että haluaa Ilveksille tuoda sen mestaruuden, niin seuraan, että minkälaisella raivolla hän pelaa, koska pidää hänen pelaamisesta todella paljon. Niin hän oikeasti luoposi. Kyllä. No jos halutaan eri pelaajia, niin nostetaan esille vielä tämmöinen pelaaja kuin Jani Nyyman. Hmm. Erittäin paljon maaleja on niistä runkosarjasta tekemään ja ei ole semmoinen ehkä suomalaisittain tyypillinen pelaaja jotenkin semmoinen, jopa voisin sanoa, että aika pohjoisamerikkalais pelaaja ajoittain, niin semmoinen fyysinen laukaus lähtee nopeasti ja näin poispäin. Että ei ole niin kuin semmoinen, jos maalintekijöitä ajatellaan, niin Patrik-lainen että one-timer lähtee p-pisteen kaarelta, vaan vähän semmoinen erilainen pelaaja. Niin mielenkiinnolla mitä tulee pudotuspelissä tekemään. Itse asiassa ollut hirveän monta kertaa nähnyt niin Monia, mutta sitten kun yhdessä pelissä hämmästelin sitä just, että muistelin siihen esimerkiksi äijätä? justiinsa sitä maalia j kuletus tuohon ja sit se lähti sitä jalan veerestä aika mukavasti se mm. laukaus. Ei suomalaisilta harvoin näkee semmoisen suorituksen. Mm. Mm. Kyllä. Niin sulla oli se Emeli Suomi. Mä rupesin miettimään, että sananko mä ei se oman. Kalpalta Aleksi Elorin. Joo. Maali ensimmäisessä pelissä ja syötti, syötti tota Siis tärkeä tasoitusmaali ensimmäisessä pelissä syötti käytännössä sen ja, ja tuon voittomaalin omalla nostollansa. Ollut ehkä semmoinen aika lailla näkymätön pelaaja, niin kuin tietysti ehkä monesti siinä roolissa on ollutkin. Mutta, mutta tuota, ihan mielenkiintoista nähdä. Entinen joukko on kuitenkin ilmeisesti. Onko Aleksi Elorinne Kalpan Pekka Saravi? Oi että Pekka Saravosaatti suutoo suuttua, jos sanoa yhden kaaven En Ei soka asemaa, tavallaan sitä niinku seuraa legenda asemaa, vaan sitä että et, niin kuin se peli tavallaan, niin kuin se asema siinä joukkueessa niin Juu. tietyllä tapaa mulle tuli se niin kuin mieleen tuossa kun katsoin niitä sporttipelejä. No, niin, mä... liika vanhin pakki. Ni niin. Lasse Lappalaisin kanssa taitaa olla molemmat kasi... Yse. Vanha kunnon 80 luku. hieno homma, että on sielläkin syntyneitä vielä elossa. Tata, se, että mä nostan kalpasta sitten tavallaan ilmiselvä nimi tietyllä tavalla, mutta Oliver Kapanen mm. jotenkin... Nostan hänet. No pa pakko sanoa, että, että siitä tulee hyvää pelaaja. Se on jo hyvää pelaaja. Niin, niin, mutta Kyllä. hän tulee pelaamaan hyvää uraa. Kyllä, että et Oliver Kapanen... Niin Tuleeko hän pelaamaan paremman uraan kuin yksikään sami kapasen pojista? No minä nostan Lasse Lappalais. Mm. Jotenkin siis Kolbi Sissons käsittääkseni jotkut kuopiolaiset oli jopa onnellisia siitä, että hänestä päästiin eroon. Joo, se meissä hän hän, reaktio hän, siitä. Hän, hän, hän oli kuitenkin selkeästi se ykköstykittäjä niin ylivoimalla siinä viivassa, että kuinka Lasse Lappalainen onnistui mm. nyt sitten täyttää noi saappaat, koska kohtalaisen vaikea kausi hänelle kuitenkin mm. oli. Ja niitä pisteitä mun mielestä tuli sen jälkeen, kun Sissons lähti, mm. niin tietysti niitä nyt... Taisi olla kakkossyöttejä, jotka kiersilleen sen päin tai Riisastin kautta, mutta, mutta kuitenkin. kuitenkin. Öm, sitten oli tämä IFK-pelikanssi IFK. Pelikansi -IFK. Mm. Mä nosta IFKsta Luke Martini. Mm. Siinä on kyllä hyvä hankinta. Se on semmonen perinteinen... Topias Salmelaisen. Mutta siis jotenkin onnistuuko olemaan mitään muuta kuin se, joka YVL antaa Kieko mm -hmm. Lehterälle ja Lehterä tekee taikoja. Et mikä se muu pelillinen on. Leo Komarov. Tästä nimestä jo puhuttiin, mutta Julius Nättinen. Sitä seuraan. Mun mielestä Leo Komarov ei kuuluis olla kokoompanossa. Tai sanotaan, että, että olen valmis hyväksymään hänet kokoonpanossa, mutta siitä pitää olla myös toivon mukaan. IFkon kannalta toivon, että niillä on myös rohkeutta pistää se katsomaan, jos se pelillinen antija on sitä, että se soittaa suuta ja. On, on sähältäjä. Mikke niin. Osteen hoitaa sen menetä, homman siis ihan, sanoa, ihan samalla tavalla. On jo, mm. jo Osteen olen. Mm. Pelsusta. Mm. Niin. No otetaan se Niklas Kokko. Kukaan sillä nyt pelaa sitten maalissa, en minä sitä tiedä. Sitä mäkin mietin. Että, että jos, jos Kokko pelaa, niin... Hänen onnistumisestaan tai kuka tahansa sillä pelaakaan Pelsulla maalissa, niin sitä, sitä seurataan. Se on aika ratkaiseva tekijä sen Pelsun jatkoon menon kannalta. Kokko itekin asettelisin siihen maaliin. Muistelisin näin, että Gustafssonilla aika heikkoja otteita, kun se on loppupuolella kanssa. Kyllä. Olikos Gustafsson täällä maalissa silloin Jyväskyjassa Jyppiä vastaan? Kun... Ei, kun koko silloin oli. Kokko oli viimessä pelissä. Kumpissa voitti, Jyppi. Just niin. noin. Oliko jopa peräti viimeinen jypin kolmen pisteen voitto? Niin, siihen taas loppu. Joo, totta. Totta. Sanokas mä jo pelikansasta omaa Et. No, sillä no. välin kun saa mietit, niin minä otan pelikansasta klassisen keväänpelaajan veripena. Mm. Ben Minkä vitun takia kausi todetaan, että hänellä ei ole syksyllä enää käyttöä täällä, mutta sitten keväällä hänet kuitenkin hankitaan takaisin. Todennäköisesti siis on jotain muutenkin syytä tässä asiassa, mutta mun aina kevään on nyt tullut sinne ja viime kevään oli, oli ainakin ihan hyvä, hyvä pelaaja jopa toisessa vaiheessa. Ja tota, niin. niin se kyllä, juu Minkä, juu. Minkälainen joo. pelaaja onnistuu olemaan? En minä, että kyllä, siis mulla olisi aina kylmärinkin perseä alla valmentajana, valmentajana, jos mä päästäisin sen kentälle. Se oli jotenkin hienoa, mun mielestä katsoin sitä IFK-ottelua runkosarjan loppupuolella ja siinä veripanaa vähän hölmöilemään joka ikinen kerta, kun lähti jäähyllättä, että taakko ja niin otettiin lähikuviin Tommi Niemelä ja Tommi Niemelä näytti siltä, että hänellä oli kylmärinkin alla, mm, mm. Jos se hänen hymyillään siis mahdollista Niinkö on se on semmoinen kireä. niin on, se hymyisi. Siis ei perse. <laughs> ja sinulla on tieto tästä. <laughs> Sanoinko puoli tuntia sitten, onnakko tää loppuunkaan? <stockclass boots> Tuata... Jukurit kärpat. Ei ku mä en oo vielä sanonut niin. omaani sen. Onko se Aatu Jämsen? pelaako se vielä jääkin <mensuko kl island> <skrisa> Joo, on se olemassa. Slept? No niin se oli hyvä. Mut eikös, hän, eikös häntä nyt ajeltu aika lailla paskaksi tuossa kauden aikana parinkin otteeseen? Se on kyllä äh. vaarallinen, kun tämä muuttuu tämmöiseksi normaaliksi jutuista. Sitä mä mietin, kyllähän ne varmaan sitä, eikö se nyt IFK-ta vastaan, se taisi olla Osteenia, kun syytettiin vaikka mistä, mistä, kun se tuota meni. Kyllä mä luulen, että sille painetta tulee aika paljon. Jotenkin en jaksa uskoa, että joku Ryan Lash niin ihan hirveästi, hän tulee olemaan hyvä pelaaja siinä sarjassa anyways, niin semmoinen mielenkiintoinen seurattava on ainakin se Aatu Jemsen. Ja tuleva Jyppi Neitsnara. Niin, niin. Joo. Näin. Kärpät ja joku. No, joo, se Antanen tietysti A Kärpistä lähetti liian. Niin. Ei, kyllä, mua se kiinnostaa. Jos ymmärsin oikein, että hän on kakkos ylivoimassa. Mm. Joo, se Antanen. Ja kuitenkin nyt ne odotusarvot, millä meni Kärpiin... Loukkaantumista on vähän pilannut kauden tähän mennessä, mutta, mutta tuota, kyllähän se nyt on kykynsä osoittanut Hän on voi olla semmoinen laajuuden toivo. Kyllä, otan tavallaan vähän näitä aina tylsiä nimiäkin tietyllä tavalla, mutta Ville Koivunen seuraa mielenkiinnolla, miten parikymppinen kaveri. Niin nyt pitäisi olla, olla sitten just se kuitenkin se Sebastian Aho-tyyppinen ratkaisija, noi, että pystyykö tekemään maaleja. No nostan sitten kanssa vähän tylsän nimen, Joonas Kemppainen. Sellainen pelaaja, jonka olisin aika lailla valmis ottamaan milloin tahansa mun joukkueessa. Kemppaiselkä on mahdottoman helppo kausi. Silloin ainakaan Mariamäen aikaa, jos muistelin, mm -hmm. että sinne taisi olla, olla tuota, haastettu. Kyllä. Hänen rooliinsa siis, jos miettii, mm -hmm. miettii mitä pitäisi tuottaa. Niin, niin. Ja siinä oli ehkä vähän se, että siinä odotettiin tavallaan häneltä semmoista tietynlaista Mika-pyörällä kukkos leadershipiä. ihan ei ehkä samalla hänellä luonnostaan kuitenkaan mm. tuu, vaikka onkin kovaa, kovaa leaderi. Niin... Saatiin leadershipia. No en tiedä. No niin, niin pitkälle, mutta... Ja sen takia Lauri-Mariantakin on kortistossa. Enkä valmenna, valmenna enää ikinä mitään. Mutta siis ottaa tästä meidän edellisestä jaksosta tämä legendaalinen. Suomi niin. Suomikeikon pelastaa pelastajat Sami Kapanen ja Tero Lehtelä, missä he ovat kortistossa ja oikeudessa. No näin on. Mutta siis Sami Kapanenhan on nykyään töissä Turon siis vanittamalla Kyllä, näin on. Siimorella. sikse. <laughs> sen lisäksi sen lisäks Philadelphia Flyersi. Toivottavasti se ei on. kuuntele tätä no. ikinä. No se on ole mitään pahaa siis, Nyt on ihan pakko sanoa niin off-record tähän näin, että no, kyllähän tämä aika tulee tässä. Tämä näin tulee näin. ihan, tuo siis, punainen tarkoittaa. To, odota mielenkiinilla tuossa siis kevään MM-kisat. Olli Jokinen ja Sami Kapanen, ovat samassa tiimissä. Mä haluan laskea, että montako kertaa Olli ja Jokine räpäyttää silmiä, ja kuinka mm. on menee, että Sami Kapanen räpäyttää mm. silmiä. Mä haluan, että tulee vierekkäin siihen mm. ja vertailla tätä asioa. Kyllä. No niin, siinä hyvä. Kyllä. Tulosvetoa siihen. Se on jotain aivan uskomatonta seurastavaa. Haluaisin muistuttaa, että Kärpillä on vastus. Punautuspelisarjassa, äh, joka... joka... Paitsi, että joku oli tein Kiinasta Oulussa, niin Esi-Kiinasta kyllä ei täällä. No, Esi-Kiinasta on Mikkelissä. Sen takia mä sanonkin tähän hyvän nimen Jarkko Immonen. No vittu, kun sä otit sen anteeksi kieli. <laughs> mut, Tässä mut, pitää mut... pitää vähän yllä, eli otetaan niinku yksi jyppi uu isi valmennuksesta. Ai niin, Aikein, kun se on siinä. Joo, joo. joo, joo. Vielä. Odota vaan, kun tulee ensimmäinen kukkaseremonia. Ja... Niin. Se on monoa niin että heilat. <laughs> Mielellä ennen joulu. Tota, öö, joka tässä on loukattu kaikki. Se oli hyvä nosto. Kehun sinua. Kiitos. Koska Kiitos. Se, siinä on kuitenkin se mielenkiintoisuus, että loppuuko ura? No se ei ihan. Hän pystyy kuitenkin vielä ihan pelin vaatimalla tasolla myös pelaamaan, niin ihan sitä on silleenkin kuvaa seurata. Olinkohan katsovina oikein, edelliseen viiteen pelin kuusteho Liikan sivuilta olin katsovinut niitä, jota, jotakin sen tyyppistä, sen tyyppistä tilasta. Et kyllähän siinä niinkun... Ja aloittaja, hyvä. Kyllä alivoimalla. se... Mitä sitten sanottiin? 2017 puhuttiin, et riittää, että riittääkö liikaa. vielä. Mm, kyllä, joo. Alkaa, al aletaan saa kohta sille Ei ihan vielä sentään, mutta... No mä toisen sentterin sitten Konsta Helenius nuori poika tuli aikamoisella tavalla liikaa sisään niin kuin tänä vuonna. Toki viime vuonnakin on pelas, mutta tänä vuonna nyt ihan kunnolla breikannut ja tietysti tullaan varaamaan myös ensi kesänä NHL, niin mielenkiintoista mm -hmm. nähdä, että minkälaiset näytöt saa pudotuspeleissä. Onko aikaisin. nyt ollut vähän hiljaisempaa hänelle? Kävi, Vaan... kävi pelaamassa niin U20 kisoissa sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa. Niin, mutta... niin, sitä mielenkiintoista. vertailun pari, niin. Helenius ja Ville Koivunen vastassa, että Kumpi tekee enemmän tehoja? Mm, Jokureista tekisi mieli sanoa joku muu kuin maalivahti. Patrick Puistola. Ja kyllä jokureille vielä, vaikka et sanonutkaan näitä, niin kyllähän mm. nämä pakit Larsen ja Nesse on aika ratkaisutekijöitä myös siihen, että miten se loppujen lopuksi se homma pyörä. Tääkö silleen, että tuota, välieriä ennen, niin seuraavaksi? Kiitos Parmisarin kuuntelijat. Sittähän me palataan oikeasti aika alkaa kahden viikon päästä. Niin, menisin mm. sanoa, että Joni ei kyllä sano, että minkä kauden. Niin, ei, kun... tässä <laughs> vielä Siksi mä en asioita. sanonut kahta viikkoa, kun mä sanoin, että välieriä jälkeen nyt on pakko reagoida jo jollain tavalla. Öö, kai tässä voi sanoa, että tämä oli farmisarja, en muista monesko jakso, mutta tuota, kaikki luodullisuus piilee siinä, että ettu ikinä saamaan tätä tuntia ja 36 minuuttia takaisin elämässä. Tiedättekö, mikä hieno asia muuten bongasin tossa, kun katsoin Farmisaria Spotify-profiilia? No niin, Spotify Noniin, se on kaapattu. Sano nyt se, että se on kaapattu. Meillä on arvosteluna yksi tähti. <tos> <tos> Voiko se arvostella? Voi. Ja se on yksi tähti, se arvostelu. Siis 1-1. 1-5. No niin. en tätä olen. Vittu, jos ei kelpaa, niin... sitä <laughs> niin, pistää sieltä Tämä silleen, että joku on kuitenkin vittinyt nähdä vaivaa se ettei, että on halunnut arvioida No meitä siis meitä tässä toimii. se vitsi piilee. Arvosteluita on tasan yksi. Just näin. Hieno. Olkaapa Vits. hiljaa. Farmisarja. Podcasteista väsynein. Joni Pakarinen, Turoteittinen, Jere Korkalainen. Oliko niitä vielä muita? Farmisarja kahden viikon välein, tai sitten kun huvittaa.